Sziasztok, elékezett a pillanat, újra összegyűltünk itt Walking Dead kibeszélő címszó alatt a megszokott trió van itt, egyfelől Gergő. Sziasztok! Mint mindig, a Walking Deadnél Sirin. Sziasztok! És én Freddy, sziasztok! Na, hát elékezett ez a pillanat, megint rengetegen kérdezték, és már legtöbbször olyan címszóval, hogy, hogy beszéltek már róla, mert már nem nézem, és tudni akarom, hogy hogy ment tovább. Úgyhogy nekik talán egy meglepetés lesz ez az adás. Igen, átmen szifibe, és azóta a Rikik egy űrhajóval repülnek. Igen. Hát majdnem olyan megdöbbentő dolgok történtek itt valóban. Igen. Mert hát szerintem annyit talán el lehet árulni egy előjáróban, hogy az utóbbi években azért nem bántunk túlkesztyűs kézzel ez a sorozata, és szerintem teljesen megérdemelten rúgtuk ott, ahol van. Ellenben most, gyerekek, egy nagyon-nagyon látványos minőségi szint emelés van. Nem tudom, ti is így látjátok-e? Hát még mindig azért nem arról beszélünk, mint ami az első évadban volt, vagy a harmadik évadban, de ez egy határozottan nézhető és helyenként szórakoztató fél évad volt. És helyenként már izgalmas is azt merem mondani, hogy már vártam a következő részt itt-ott. Ugye? De ezt csak nagyon félve merjük kimadani, mert ő hogyha nem marad így, vagy most ez ilyen pillanatnyi feltámadás volt, mint Főnix hanvaiból, de, de ez az irányvonal eddig tetszik. Igen. Tehát mi otthon 11 nap alatt megnéztük a nyolc részt, ami egy teljesen elképzelhetetlen sűrűség így az utóbbi évekből kiindulva, de itt ez, ez teljesen működött nálunk ez a sorozat, és ilyen nyögvennyelősen kezdtük el. Emlékszem, amikor otthon feldobtam a Tivát, hogy na gyere, nézzük most meg az új Walking Dead-et. Azt láttam, hogy freddy -né otthon bújja a DVD-ket, hogy, hogy valamit találjon, csak ne ezt kelljen nézni. Aztán mondtam, hogy nem, nem, közeleg a kibeszélő, meg kell nézni, és élveztük. Úgyhogy teljesen furcsa kibeszélő lesz ez, mert nem, nem ehhez szoktunk hozzá. Úgyhogy... Nem tudom, ti hogy néztétek darálva, vagy részre, részre? Hát én a múlt héten daráltam le gyakorlatilag az egészet, uh -huh. és így napról napra, nem tudom, köszönöm, két rész néztem meg egy nap, de úgy, hogy úgy raktam le a nap végén. Azért már várom a következőt, kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Uh -huh. Annak ellenére, hogy amikor írtam Twitteren, hogy most akkor fogunk csinálni belőle podcastot, akkor úgy voltam vele, hogy ha nem, akkor biztos, hogy nem fogok belekezdeni. <laughs> Aha, igen. Én is Na. határozottan csak a podcast miatt néztem meg amúgy, de hát én a szokásos tempóban, tehát két-három nap alatt néztem végig a fél év adott, tehát az előző kettőt is már azt hiszem így néztem talán, uh -huh. tehát hogy ugye már nem, nem, nem, nem hétről hétről, tehát ez nincs is rá lehetőségem. Másrészt pedig azért annyira nem izgatott. Hát itt, <gül> én tényleg nem úgy álltam neki, de ahogy így elkezdtem nézni a részt, így mondom, hogy jó, eddig nem volt Izé, nem akartam véreset hájni meg bármilyen kárt tenni magamba, csak hogy nehezzel kelljen foglalkozni. Aztán második rész, harmadik rész, és akkor egy szépen lassan így elment az egész. És abszolút nem sajnáltam amúgy, hogy mondjuk nem tudok addig pókembere játszani PS4-en, mert izé, Walking Dead-et kell még néznem. Tehát annyira nem sajnáltam tényleg. Uh -huh. És hogyha most nem lenne aki beszélő, tehát azt mondom, hogy oké, okay, ezután már nem lesz több, akkor a következő fél adót még megnéznéd Meg. Én is. Biztosan. Én is úr hogy ezt megéltük. <gül> hova fejlődtünk egy még év alatt. Ja. Vagy Jó. hova süllyedtünk, de de, rosszabb. de Igen. Ja. Jó, szerintem akkor el is kezdhetjük az első része, hogy a, a kiszállók azok tudassák, hogy mi a fene történt ebben a fél évadban, mert hát ott lett vége a 8. évadnak, ugye bár, hogy a, a rikkék győztek, a Negant bebörtönözték, nem ölték meg, mint ahogy sokan szerették volna. Az volt a nagy bosszú, hogy a, a sitten rohadva nézze meg, hogy mindent felépítenek. És uh, hát Kár az meghalt, úgyhogy a uh, 9. évad egy uh, új intróval kezdődik egyébként, és rohadjak meg szerintem, ez a legjobb intro, ami valahol volt a sorozatnak. Szerintem, Gagyi, nekem nem tetszik. Nekem sosem tetszett a Walking Dead-nek az introja, se az előző, se a mostani. Eddig egyik se tetszett. Az elsőt még elfogadtam, hogy ilyen a sorozat, de ez a mostani, ez nekem is tetszett. Tehát, hogy van benne valami. Igen, látszik, hogy, hogy tényleg akartak vele foglalkozni. Nem csak azt csinálták, hogy újabb ilyen Slipknot clip képsorokat vágtak be, és minden egyre sárgább, és a Walking Dead felirat az egyre rohadtabb. Nem, itt teljesen ilyen képregényes, meg, meg ilyen jó ránézni. Tehát abszolút én, én meglepődtem, hogy a 9. évadra előjönnek egy ilyennel. Olyan megújulás sugalt egyébként már a, az intrótól is, hogy, hogy valami azért itt változott, és uh -huh. azért az első pár résznél még úgy nálam rezgett a léc, de úgy, úgy tényleg. Tehát, hogy mintha egy teljesen más, mintha egy másik csatornánál lenne a sorozat szerintem. Hát egy új er van a, a sorozatban, tehát a Gergő biztos tudja, hogy őt hogy hívják. Angela Kanknek hívják. Na, pontosan a volt. Na, ő azért látni, hogy, hogy tényleg valamiféle új lendületet hozott a sorozatba, mert, mert érezhető tényleg a törődés, és, és mertek megint újabb dolgokat kipróbálni meg ilyenek, úgyhogy én nagyon örültem ennek. Úgyhogy új intro, és az a kezdődik az első rész, hogy Láthatjuk az infrastruktúrát, hogy hogyan kiépült, kiépült az egész, megvan mindennek a rendszere, újra van egész tűrhető mennyiségben élelem, jól haszt kiasználták az időt, amíg nem kellett itt Nígennel szarakodni meg ilyenek. És ez egy olyan izgalmas betekintés, hogy, hogy a régi börtönös meg Hát kicsit a farmos időket idézte, hogy oké, okay, most uh, hogy zajlik egy ilyen életben maradás, egy ilyen környezetben. Tényleg lett, az egyszer. utolsó, nem tudom, kettő-három évadban annyira el lett engedve ez a, ezek a, az angolok úgy mondják, hogy slice of life, tehát hogy az életükből ilyen kiragadott dolgok, amik egyébként szerintem alapból a sorozatnak egy nagyon jó isztattak annó. És nem tudom, hogy miért engedték el, lehet azért egyébként, mert lehet, hogy több volt vele a munka. És, és most visszaálltak mennyire arra, hogy dolgozunk egy kicsit ezzel a sorozattal, de, de csak jót lehet róla szerintem mondani. Jó. Hát meg a korábbi évadoknál az volt, ugye legalábbis az előző ketten, hogy ugye fontosan azzal uh, hitegettek minket, hogy na itt ugye háború lesz, ugye itt van a Nígen, és akkor veszélyt jelent mindenkire, és mindenkinek szétfogja a segét, és nyilván azt csak úgy lehet elhárítani, hogyha ők el hamarabb rugják szét a ígönnek a segét. Itt viszont ugye nem erről volt szó, nem erre ment ki a, a játék, hogy akkor most háborúzunk meg izé, meg akciózni kell, meg akkor tényleg az életben maradása tét, azáltal, mm -hmm. hogy ölsz, vagy megölnek, hanem hanem csak úgy általában, hogy láttuk azt, hogy igen, vannak itt ilyen kis közösségek, akik között bizonyos ellentétek vannak, jól megalapozott ellentétek, mert azért tényleg itt a, ugye a a Sanctuary-nek a, a fennmaradása, ugye elég komoly kérdéseket vetett fel, de mellette pedig ott volt nyilván az is, hogy, hogy ugye már az előző évad végén is belengedték, hogy a Daryl meg megi, ugye nem teljesen értette egyetriknek a döntésével, hogy Negan-t életben hagytuk, és akkor végnészeti azt, hogy mi egy virágzó közösséget, vagy társadalmat hozunk létre. Annak ellenére, hogy a Negan mire törekedett. És az egésznek a hangvétele meg a célja megváltozott ami mm -hmm. megint csak az volt, hogy ez egy nagyon-nagyon üdvözítő húzás volt, vagy irányvonal ennek a fél évadnak. Egyébként nem tudom, hogy éreztétek, de az a része az új évadnak, ahol előző évados ilyen szálakat hoztak tovább, annyira sokkal jobban volt megcsinálva, hogy kicsit ilyen diszonánsnak éreztem, hogy mintha nem is ugyanaz a sorozat lenne. Tehát ez a megieknek az ilyen összeülünk a sötét szobában, morcosan az előző évad végén, és akkor mondunk ilyen hőzungokat, és morgunk Rickre, abból, ahova most áthozták, ahol úgy tényleg átérzett, hogy lehet, hogy emiatt nem tetszik neki kriknek az irányítása. Annyira na, hatalmas ugrás volt ott a, a karakterek meg a történet szempontjából a minőségben, hogy mintha nem is ugyanazt a sorozatot néztem volna. Mintha nem Igen. is az előző történetet vitték volna tovább, csak így vágtak volna egyet, és Igazából hasonló, csak sokkal jobb. Hát rebootolták tulajdonképpen a sorozatot, tehát ebben a fél kettő rebootot is láttunk. Úgy az Igen. első az volt, a, az volt az a minőségbeli reboot, amikor tényleg ugyanazt a történetet néztük, csak egy picit másféle megközelítéssel. Mikor már ugye látszott tényleg, hogy, hogy változott a mentalitás, az, a, az, amit ki akartak ebből az egész történetből hozni. Ugye látták ugye folyamatosan, hogy csökken a nézettség, stb., és ugye ennek próbáltak elébe menni, hogy jó, akkor, akkor változtattunk egy picit a receptem, ami minőségben jót tett, nézettségben annyira nem. Tehát úgy láttam, hogy még mindig zuhanóban van a nézettség, még így sem rossz a múlt, tehát itt sincsen még sok panaszra, de lejjebb szálltunk még inkább attól a szinttel, amivel az előző évad végén a bajták. Na jó. Szerintem egyébként ha ezt csinálták volna, tehát ezt a minőségi ugrást meg tudták volna tenni az előző évadban, akkor még meg tudták volna tartani azokat az emberek, akik most igazából feladták a sorozatot erre az Aha. évadra. És szerintem nem lenne ilyen drasztikus csökkenés, mint ami egyébként most van mert szerintem tényleg a minősége az már annyira nem indokolja. Még nem tudom, hogy milyen műsorok vannak a Walking Dead-del egyszerre a tévében, mert nyilván nem ott ülök és azt nézem, hogy, hogy amerikaiak mire tudnak átkapcsolni, de mondom szerintem teljesen indokolatlan az, hogy most, most ilyen szinten esik. Nyilván az indokolja, ami az előző pár évben történt. Forgott a pocid? Nem, el, elnézést, segít, itt nagy a forgalom, majd mindjárt elhúzom a függönyt, és akkor nem fognak bejönni. De nem, bocsánat, megpróbálok valahogy ezzel stratégiázni. Nem, de tényleg egy, egy, nem tudom, nem hiszem, hogy vissza fogják tudni szerezni az embereikkel, de hogyha tartani tudják a szintet, és ehhez szállítják ugyanezt a minőséget, én már boldog leszek. Hát lehet, hogyha egyre több emberhez eljut ez az info, hogy ez a sorozat összeszette magát, akkor hát hogy egyre többen visszapártolnak, de, de nehéz lesz. Tehát az utóbbi pár év azért elég erőteljesen tett azért, hogy ilyennek legyenek a nézőszámok. Ja. Jó, tehát ahogy mondtam, az elején az egy nagyon jó kis bevezető, hogy hogy zajlik ott éppen az élet, hogy láthatjuk, hogy benzin már nem nagyon van, éppen ezért már mindenféle trükkökhöz folyamodnak, hogy lovas kocsikat használnak, amiket Ö, mindenhonnan összelopkodtak aztán ö, múzeumból ilyen ősrég ilyen ö, hogy hívják, ilyen, ilyen szántó ekét? ekét, ja hát ilyen, nem tudom, az ekének számít az, az olvasi, eke volt az eke, De... jó Ja, én még a sem tudom micsoda, hogyha engem megkérdezzetek. Na, nem szóval igen. Egy... Nem érti a szentrálsszost teleleget. egy ekét e próbálnak egy múzeumból kilopkodni, ami egyébként egy tök érdekes koncepció. Az az mondjuk más más tiszta, hogy szerintem elég béna jelenet volt, ahogy azt a az ekét ilyen lehető legkörnyesebben próbálják azon az üvegpadlón padlón átvinni, az nem nézett ki túl jól. Az olyan tipikusan olyan buta Walking Dead-es jelenet volt egyébként a javuló tendenciában, amikor még így visszasejlett, mm -hmm. hogy, hogy, hogy mi, mik voltak itt évek ezelőtt, hogy az a, az a nagyon egyértelműen már előre látott, hogy mi fog történni, és az történik, és nagyjából úgy is történik, de ennek ellenére egyébként itt is szerintem már látszott az, hogy ez az új évad, mert a, a munka meg ahogy be voltak állítva ezek a terek, az már sokkal új, más volt, sokkal nyitottabb volt, mint az előző évadokban. Mert ez nagyon feltűnt, hogy ott mindenhol, nem tudom, egy ilyen raktárkomplexumnak a három izé, folyosóján zajlott szinte minden, vagy azon a három utcán, nem tudom, valamelyik falu között Amerikába. Ja. De itt meg tényleg, mi, tényleg, mint hogyha bejártunk volna egy múzeumot, nem az volt az érzésem, hogy, hogy csak bementek egy, izé, egy általános iskolába, és három tanternél lefoglaltak. Meg maga amúgy az elképzelés, az nekem szintén tetszett, hogy múzeumban, hogy itt, itt azért jól konzerválva vannak a dolgok. Tehát tényleg olyan dolgok, amiket a múltban használtak. Tényleg használti tárgyak voltak, stb. Uh -huh. És hát ugye Ilyenekre szükség van, tehát már alapjáraton az, hogy nyilván ez régen is működött, valószínűleg ma is fog. Ezt egyrészt le lehet másolni, meg lehet mutatni a kovácsnak, hogy kb. akkor hogyan kéne megcsinálni, ezt pedig tudja replikálni ezt az egészet. És hogyha már tényleg földműveléssel akarnak foglalkozni, akkor az ilyen alapvető eszközök, mint a kapa, kasza, eke, stb. Tehát ezek mind mind olyan dolgok, amik elengedhetetlenek hozzá, mivel a modern mezőgazdasági gépek hát nem fognak működni <gül> ebben a világban semmiképpen sem. Ja. Jó, úgyhogy van egy ilyen akciójelnet, hogy ott betörik az üveg, és véletlenül sem próbáltak mondjuk oldalra <gül> kimenekíteni a dolgokat, vagy, vagy meglúgni, vagy valami, ott, ott nagyon akarta ezékjel, hogy beszakadjon alatta, de ja, a forgatókönyv megkívánta, de ja, ez a, ez a múzeumos száll nekem tetszett, meg hogy ilyen magokért mentek meg, meg ilyesmi. Úgyhogy ez, ezek ilyen tök jó dolgok voltak. Ö, és aztán meg, megmutatták, hogy milyen ilyen probléma van a menedékes emberekkel. Tehát ott van egy halom ilyen menedékmunkás, akikkel nehéz kijönni. Tehát egyrészt ö, azok elfogadták, hogy akkor most a, a Rick sereg a, az úr, hogy ők diktálnak, de kölcsönösen szükségük van egymásra. És ez is tetszett, hogy, hogy nincsenek túl közel, azok is éhesek, nem nagyon bíznak egymásban, meg ilyesmi. Úgyhogy ez, ez is egy tökéletes érdekes történet volt. Érdekesebb, mint amikor háborúztak. Nem tudom, ti is így látjátok-e? Hát az... nem volt nehéz, amilyen a háborút összeraktak nekünk a ja, az előző évadokban. Az Mondjátok. Hát igazából én csak arra akartam rámutatni, hogy, hogy a háború igazából akkor izgalmas, hogyha van az egésznek tétjen. Most az volt a baj, hogy hogy hogy Rickéknél ugye csak azt láttuk, hogy jaj, persze kemények vagyunk, és a négenek meg szintén azt mondták, hogy a ja, persze, mert kemények vagyunk, és akkor ugye azon próbálkoztak, hogy ki a keményebb. De ez viszont olyan síralmasan volt állva, mert ugye a sorozat sose volt jó akció szempontjából, mm -hmm. Sose tudták ezt rendesen megcsinálni. Úgyhogy akkor miért, akar, miért érdekel minket a háború? Olyan nagyon nagy Uh, fifikás cseleket, meg ilyen nagy uh, trükköket sose vetettek be, hogy akkor attól az intrikától majd érdekes lesz a Walking Dead. Most hát miért azért... mondod? Hát tavaly volt, amikor hogy egyenesen odamentek a, a, a fegyvertelenül a Nígőnnekhez a a rikkék, és aztán oldalról a bokrokból előtték. Ja, hát, igen, meg hát... a kukások háromszor baszták át ja, <laughs> Várj, nem kéne bízni bennük talán. Tehát így ezek a, ezek a tudod, mint a kilencedik osztályosok írták volna az egészet, hogy nem mert akkor én pifikás leszek és azt csinálom, amire számítanak. Úristen, az tényleg elképesztő ö, ö, taktika, úgyhogy ezek voltak jellemzőek erre a háborúra, és ez tényleg nem értek. Nekem a kedvencem még mindig a, elmegyünk az ellenséges helyhez, és mivel végtelen lőszerünk van, mert beírtuk a csitkódot, lőjük a falat. Ja, igen. <gül> és nem találunk el senkit. <gül> lőjük az üveget, mert azt hogy megijednek, mert csörömpöl, és akkor elszaladnak. Te nem kutyák ezek, vagy lovak hogy majd zajtól elszaladnak, de te, te, teljes agyőn volt. No jó. Úgyhogy rájöttek, hogy ez nem működik, úgyhogy akkor inkább elkezdtek ilyen más jellegű konfliktusokat felvázolni. Igen, hát ö, első résznek a nagy konfliktusa, ö, hogy és most felírtam, hogy hogy ö, meghalt a, a Ken. Tudjátok ki a fene? Az a Ken, mert én már elfelejtettem. Ki az a Ken? Én se tudom. Na, mindengy, az el, Első részben meghalt valami Ken, és ö, ilyen uh, lómentés közepette, uh, meghalt ez a Ken nevű statiszta fazon, és... Uh, ja, jó, tudom, az új fiú, jó, most már emlékszem, az izai hiltoppom volt a házaspárnak a gyereke, őt nem láttuk korábban igen, Na, ja, egy... ne, ő, őt nem mutatták korábban, ezt, vagy nem várja, ugye a hapsi volt a, a kovács, tehát hogy elvileg a titulus alapján ismernünk kellene, Aha. de elvileg a srácot nem sűrűn ja. láttuk szerintem, és szerintem most ez egy ilyen hirtelen eljött megalapozástól, mint amikor a, a bentőnek négyen az autóba, Rick meg még kettő nevesített karakter, meg a negyedik, és hogyha a negyedik meghal, akkor azt az megsajnáljuk, és háborút indítunk azért, nem meg meghalt mert meg fontos volt. Nekünk nem, de az ugye kurvára lényegtelen. Hát lényegtelen is volt, mert egyből ki is nyírták a srácot, elég érdekes körülmények között, és ha már szereztek két színészt erre a részre, a Kent szüleit, akkor agyba főben mutatták is, mert nagyon át kellett érezni a nézőnek ezt a tragédiát, hogy, hogy ez, a, ez a karakter meghalt, és ők nagyon bepipultak, hogy hogy megi rávette, hogy ilyen feleslegesen halt meg meg nek a hülyeségéért, és ez volt egy nagy konfliktus ebben a részben még, hogy, hogy a Gregory, ugyebár a, a Hiltopnak a régi főnöke, az itt megi szimatolt a lehetőséget, hogy, hogy intrikát hozzon itt össze a Hiltopon belül, és esetleg újra ő lehessen a főnök, és Hát a Ken apja, aki egy, régen egy alkoholista volt, újra szépen leította, így a trauma közepette, és rávette, hogy, hogy csináljon egy merényletet a megére. Ez mindig egy férészen belül. <gül> <gül> <gül> Úgyhogy ez, ez ilyen nagyon hirtelen lefolyású volt. Gyakorlatilag egymás követő jelenetek voltak, hogy Igen. most dühös, most iszik, most megy, most tölt. Igen. És hát nem sikerül megölnie Megit, és hát ott lett vége az egésznek, hogy a Megiék ezt szépen összerakták a képet, hogy mi a fene zajlott itt, és mi akarták a Gregorit büntetni. És ami engem azért meglepet, hogy Megi hiába mondták sokan, hogy izé, hogy jó, hát legyünk észnél, meg stb., vagy csak sitte le, meg stb., Részvégén megi felakasztotta Gregorit. Ez elég radikális elég radikális át volt, mert valahol amúgy tökérthető volt, mert... Ja, az, tehát a gregory csinálni kellett valamit, mert ugye láthatóan ez is már vagy négy új esélyt kapott, vagy ötöt. Tehát, hogy már annyiszor kapták amúgy ilyen szarkavaráson, hogy, hogy nem volt innen visszaút. Már el is zavarták, visszajött valamiért, tehát, hogy ez a Gregori karakter, ez nem javult volna meg se, tehát ez, az nem lett volna hiteles, hogyha ő hirtelen, hogy meggondolja magát. Ez egyetlen megoldás az az maradt, hogy, hogy tényleg meghal, Na most akkor lehetett választani a között, hogy valami baleset folyta, hogy most egy, zombi, egy lopakodó zombi a nyakába ugorik, ami amúgy a legtöbb halálesetet okozza ebben a sorozatban, vagy pedig akkor egy ö, karakter pillanatot csinálunk belőle a Miki számára. És, egy, és ez egy tök kemény pillanat volt, mert hogy ugye eddig nem volt jellemző ez a középkori nyilvános kivégzés, a, fő, főleg ugye a rikkék között, ugye a közösségeken belül egy nem még oké, okay, mert ott ugye erre, erre akarták alkalmazni elég középkori módszerek, de hát nyilván, hogyha a akarod kivívni a tiszteletet meg a hatalmat, akkor lehet így csinálni, de ugye a megéknek elvileg ez nem, nem ez volt a cél, hogy így mutassák meg, hogy ki a főnök, és pont emiatt, így, én picit túlzás is tartottam, hogy tényleg, hogy odaáll az egész falu, és akkor együtt végignézzük, hogy fel, felakasztjuk a, a rossz fiút, vagy a rossz csontot. Ott igazából csak az volt nagyon buta, szerintem, hogy az utolsó pillanatban kiszaladtak a gyerekek is Igen. megnézni, és akkor azt vissza kell vinni, és akkor rosszul érezzük mm -hmm. magunkat. Egyébként szerintem tökéletesen lezárták ezt a Gregori dolgot, szerintem le is kellett. Igen. Igazából nekem csak az volt fura, meg így sajnálom így utólag. Hogy, hogy végeredményben azért megi karakterébe így fölösleges volt a végén ez a nem, fejlődés. nem tartom fölöslegestek, mert mint az, hogy hova jutott, vagy mit csináltuk ugye a karakterrel később, abban a szempontból igen, de az, hogy láttuk, hogy mennyire el van távolodva már ettől az egészet, és hogy itt már a ez a megbocsájtás, meg az ilyenek, az már neki annyira nem fognak működni. Tehát Igen, ezt keresi is a konfliktust rikkel szemben, ami egy nagyon üdítő dolog. A meg és a Rick között ott azért már alakulnak a feszültségek. Igen, M tehát ezt, ezt vezették de. szerintem egészen jól, és ez például egy első lépésnek nagyon érdekes volt, hogy, hogy tényleg látni a különbséget. És az, nem. hogy tényleg hol, hol volt a -e megi még annól a második évadban, és hogy szépen lassan hova jutott, hogy tényleg most már ő egy közösségnek a vezetője, ahol a nyilvános kivégzés nem tabu. Uh -huh. Jó. Ami egyébként tetszett még, hogy ez is ugye az ilyen életszeletek részből, ami ugye az egész évadnak, a, vagy hát a, a, nem az első évad felének ugye a sztorilánya volt, hogy ugye összedőlt a híd. És hogy egyébként tényleg, hogy ebbe a posztapokaliptikus világba, hogyha összedől egy valamilyen építmény, amit még azelőtt építettek, hogy ugye buktuk az összes modern eszközünket, akkor az ott egy katasztrófa, mert hát hogy a franc, ott van a, a, a folyó, hogy kell át rajta a híd nélkül, nincsen már helikopter, meg nem tudott kiönteni Malterre, hogy akkor befoltozzuk, nem jön a kormány, hogy rendbe rakja, hanem tényleg ez egy komoly probléma, hogy a híd túloldalán laksz, akkor most mi a szart csinálsz? Megkeresed a következő hidat nyilván, de hát... Igen. Hát ez a, legobb, igen, ez a, ez a második részben lesz a, a fő történetszál, szerintem átismertünk akkor, uh -huh. hogy összedőlt egy híd, ami egy nagyon fontos összekötetés volt a, a megmentők és a Alexandria hirtop királyság háromszög között, mert ilyen nagyon hosszú körutat kellett, kellene mindig tenniük. Tehát ami így ellátás tekintetében nem túl praktikus, meg hát már nem nagyon van benzin, kivéve derél, a motorjába valahogy mindig sikerül <gül> szerezni. Azt az ez... a gazdasághoz. Ja. Azt a hajzsírjából tampkolja szerintem. A, a, a száz éve hordott uh, mi az mellényének a bűzéből. <gül> Ez kicsomor. Ja, etangáz, hogy etangáz. be. E etángáz, be <gül> <etángáz>. <gül> de nem tudom úgy, hogy, hogy mi nyerik, mert így mondták, hogy valami etanolt nyer neki valami növényi alapú üzemanyagot állítanak amúgy elő. Uh, century ráadásul, tehát ugye, hogy onnan van, és akkor cserébe adják ugye, a megék a, az élelmet. Hát ők pedig ugye hardcore tolják a, a Farmer-szimulátort, és, és akkor így ez az alapja, de nem én nem teljesen értem ennek a járműveket, hogy hajtanak ezzel, de tökre, tökre, tökre oké. Okay mm -hmm. Jó. Jó, úgyhogy ezt a hidat kell valahogy megépíteni, és egy nagyon érdekes ilyen konfliktus van a megmentők és a rikkék között, hogy a megmentőket kell ugye bár elsősorban munkára bírni, hogy ők valahogy barkácsoljanak össze ott valamit, és milyen furcsa, hogy egyébként, hogy ott van egy halom, ismeretlen ember, ki tudja milyen háttérrel, de egy hidat szépen összeraknak. Úgyhogy egész professzionálisan is néz ki, tehát... Egy úgy intervezte, ha jól emlékszem, talán. Hát jó, de megtervezni és, hogy mondjam, megépíteni egy-két... Kivitelezni, hát az ja. de igen. De mindegy, szóval a munkások azok, azok szép lassan, de azért csinálgatják, de azért mindig néznek skeptikusan, hogy, hogy van, van valami hátsó szándék ott a rikkéknél, és ez, ez is egész érdekes volt és hát ez a konfliktus ez még jobban fokozódik amikor egy ilyen incidens történik, hogy ugyebár próbálják az ilyen zombi hordákat mindenféle elterelő csellel így távol tartani a menedékes tábortól és hát mindig ilyen hangokat adnak ki, ilyen szirénáka meg stb. és az egyik szirénás állás, amit az egyik ex-megmentős keret volna, hogy kezeljen, az nem működik. Aminek következtében megjelnik ott egy óriási zombi sereg. A, fak És... a fakitermelő részlegüknél, mert ugye az is van. Igen. Ja, úgyhogy ez nem derül ki végül, hogy, hogy most kihibázott, hogy tényleg csak szabotálni akarta, mert azt mondta, hogy nem működött az adóbevő, hogy hogy nem, kapott, nem kapta a jelet, hogy neki most zajt kéne csinálnia. Úgyhogy ez nem teljesen tiszta, de szerintem én mondjuk hittem neki, hogy nem működött az avacok. Ja, én is, tehát, hogy azért senki nem akarja, hogy most a munkát a közepét ellepjék zombik, és igazából magukkal basznak ki. Tehát, hogy no, a mész is dolgozol valami heteket, Hónapokat, mert itt szerintem már hetek teltek el. E, így az első rész volt, tehát, hogy eléggé lazán kezelték most az időt. Tehát nem az volt, hogy itt a, nem is tudom, a nyolcadik évad első fele volt ilyen, hogy valami másfél napot mutatott be, vagy három napot mutatott be. Tehát itt, itt csak egy epizódon belül is a többször se telt el sokszor. Eljön. Tehát ez nem voltam úgy baj. Tehát én kifejezetten ülök, hogy, hogy igen, haladunk, mert ugye most már tényleg nem az van, hogy. hogy hogy harcokat kell levezényelni, hanem tényleg egy, egy épülő társadalmat, egy épülő infrastruktúrát nézünk végig, és egy hívt felépítés ez kurva ideig tart. Meg egyébként, mm -hmm. hogyha észrevettétek, a, a mostani részekben, ami az előzőnek például nagy hibája volt, most kapunk igazából történeteket és lezárásokat. Nem az van, hogy 27 történetet követünk egyszerre, és akkor majd az évad, fél évad záróban így összefut, és akkor lesz valami konklúzió, hanem, hogy így valahonnan eljutunk valameddig, és közben van egy ilyen átívelő történetünk, ami ugye most a híd, később lesz a... a nem is tudom már micsoda, de hogy mindig volt valami, ami történt, és, és lehetett egy jó érzésed a rész végén, hogy ez megvolt. Hogy ne, nem Jó. csak így a nagy semmiben történtek a dolgok, és majd egyszer lesz valami konklúziója. És végre leszálltak arról, hogy valami történik, azt a három részek később folytatják. Igen. Itt, itt tényleg viszonylag lineárisan haladt minden. És ez annyira üdítő volt már, mert tényleg tehát ez már elviselhetetlen volt. Bele? Éronnak a, a karja, hogy összenyomódott az előző részben, az egy részvégi ilyen cliffhanger lenne, hogy nem tudjuk, hogy mi történik vele, aztán a következő részben meg elmentünk volna, mit tudom én, ö, Karollal nem tudom, tehenészni. És akkor a két részszel később meg vissza oda. Ja. Mert Így sokkal meg... összeszerettebb volt a történet. Valahogy, va valahogy összebírták rántani ezeket párhuzamosan, és lehet, hogy ez amiatt volt, hogy ugye egymás utánban néztem a részeket, de valahogy nem éreztem azt, hogy bárki is hanyagolva lenne. Meg, egy meg egy valaki volt... leszámítva, de arra majd visszatérünk. Meg itt volt nyolc résznyi történet, tehát nem az van, hogy mint az előző évadokban, hogy volt három résznyi sztori, és valahogy felvizezték nyolcra. Nem, itt tényleg, itt a legtöbb résznél tényleg éreztem, hogy itt tudni, tudták, hogy mit akarnak ebből kihozni. Mm. Úgyhogy ez, ez tök jó volt. Nem rossz is hogy hogyha tudják, hogy mit akarnak elmesélni, és nem csak a bakvilágban csinálják Égen. a részeket, mert muszáj. Jó. Ja. ja, így nekem sem kell akkor másfél órákat fröcsögnünk fél évente. Nem tudom, hogy ez Jó, volt hát. az első ilyen rész, vagy vagy lehet, hogy következő részekben, de hogy, hogy elkezdtek ilyen drón felvételeket nyomatni, uh -huh. amit nekem uh -huh. baromira tetszik, amiatt, hogy úgy látod, hogy meg, hol vannak, mekkora világ, valami viszonyítási alap, nem csak az, hogy mindig ilyen fejmagasságban álló kamerák nézegetnek jobbra-balra, nem, hogy jogos. így be tudtad helyezni, hogy oké, ott most egy nagy téren vannak, ahol a fákat kitermelik, nem az, hogy izé két bozót között ott verekszenek, hanem tényleg úgy érezted, hogy egy világban vannak. Igen. Uh -huh. Jó, ja, úgyhogy aztán megjelent ez a zombi horda, és aztán hát egy prominensebb ilyen áldozat van a... Éron, éron, a... igen, annak a Karját le kell amputálni. De Mondjuk hát elég ez, volt. Ez, ez már a sokadik a sorozatban, úgyhogy ezt már, már rutinból nyomják. Hát, de tudod, ez nem, nem ami az volt, hogy megharadták, és akkor, jaj, akkor gyorsan kezeljük a reményt. tényleg Te, így rá esett, és én nézem, hogy. Ez a régi részekben valószínűleg begipszelik, adnak rá egy puszit, és meggyógyul két nap múlva. <gül> De itt viszont idéztem, hogy így rá, utána meg is mutatták, hogy a közösség e, e, ezt le kell vágni, ezt, ezt, ezt nem fogják megmenteni. Szerencsére nem mentették meg. De, te, te, tényleg így volt neki valami súlya, vagy volt neki valami tétje. Ami ja. Megint csak nem árt. És hát ami még ebben a második részben volt, amit az első részből ki is felejtettünk, hogy gyerekek, hát itt dúl a láv, mert itt mindenki mindenkivel összejött. Tehát a Kerrel összejött ezék jellel, a második részben a, a, még nagyobb sok, a Gabriel összejött a Mila Jovovics klónnal, aki van, a nem ki nénivel. Mila Úristen gyerekek, hát ez, ez, a, ez a románc nagyon nem működ. Hát ez... Hát románc, hát most mi Miért működik? gondolták, hogy ez kell? Hát most messze, Gabrielnek ez a világ vége tulajdonképpen egy új világ kezdete, mert ez így so, sorra szedi fel amúgy a macákat. Tehát <gül> mióta félszemű lett a, a Gabriel, hallod, két csajt is felszeret ebben a fél te, Igen. Csámon halad a szintet lépett. Tényleg új során, mert az új gabriel is hozott neki. <gül> ja. ja, úgyhogy és ha, ha már Gabriel szenzációs egyébként, hogy, hogy az itt túl sok kajájuk nem lehet továbbra sem, azért láttuk, hogy, hogy miféle termés van ott, de a Gabrielnek sikerült kb. 10 kilót felszedni a múlti év Nem tudom, ti is el, e vagy... Nem néztem a vonalaik, Ezért a... A rögul... Én, én nem, nem rábíztam volna a, a raktárkulcsot. Miért biztos mert... nem járnak sokan a mostanában a templomba, aztán az ostja az úgy <Ja>. Ja, úgyhogy ez kicsit olyan, olyan fura volt. A Gébrel az, ő a talán a legnagyobb negatívum ebbe a fél évadon, mert meg kezdek besokalni tőle. Ő az új morgen. Ő az új morgen, így van. Hát, nekem annyira nem megy amúgy az a Kicsit olyan, olyan fura, tudod, így ez a lézeng, és akkor itt néz, és ez a, így beleteszik az események sűrejébe, de hogy, hogy ténylegesen bármit is hozzá adna a történet, ez nagyon-nagyon ritka. Há, meg évadonként karakter cserél. Tehát te te semmi kézzelfogható jelleme nincsenek az embernek. Én nem, nem vágom. Egyszer pacifista, egyszer Isten tagadó, egyszer meg Isten imádja, egyszer meg nem tudom én, három nővel kufircol egyszerre. Nem, tehát egyszer Marilyn Manson kripet forgat ezzel a szemével. Tehát nem tudom, nagyon, nagyon fura ez a csávó. Úgyhogy én annyira nem ragaszkodom hozzá, de hát megkaptuk a Gabriel dózisunkat elég rendesen. De erről majd lesz szó. Ja, még a rész végén még jön a nagy találkozás, és a Rick meglátogatja a Nigent és elmeséli a napját, hogy dicsekedjen, hogy hú. Ne de vaj, az egész részben ment ez, nem? Tehát, hogy így mesélt, és akkor hogy tudod, így, így kivaglostak, mint hogyha én interjússan mesélnél Ja, az napját. lehet. De ez apróság, tehát hogy a lényegen nem változtat. Hát a lényeg az, hogy elmeséli, hogy mennyire virágzik minden, és a te alatt építik az én hidamat, meg stb. És, és a Nígen elerezte egy ilyen mondatot, amit külön ki is írtam, hogy, hogy nem mented meg a világot, hanem csak előkészíted nekem. Úú, azt a mindenit. Tehát elég meredek szavak attól, aki, én tudom, én fél éve már sitten rohad. Kicsit két nagy éve. pofája van. Vagy, vagy két legalább éve. két éve. 18 hónap volt az első résznél. Aha. Jól emlékszem. Jó, hát akkor ha jól emlékszem, itt a előttem lévő nyitott Wikipedia cikknél kírva. Na, az biztos jobban tudja. Ja, szóval még mindig nagy a pofája, de ez, ez is részenként változik egyébként négennél. Négen kifejezetten neki is jót tett ez, hogy ahogyan ahogy változott a szemlélet vele kapcsolatban. Tehát nekem nagyon tetszett kábé az összes jelenet vele, amit ebben a fél évadban volt. De Könnyű dolga van, ő Jeffrey Dean Morgan. Tehát, igen, vagy... Jeffrey Dean Morgan, és nem unjuk. Tehát, hogy ugye eddig az volt a baj, hogy minden részben belerakták, és akkor mindig hülyeségeket beszélt, Tehát semmiről izét tépte ugye a száját folyamatosan. Itt viszont ilyen effektíve párbeszéd ember bonyolódik az emberekkel. Igen. És ez az a négen amúgy, amire én nagyon kíváncsi voltam már a képregények olvasása után. És, és te a, a idézsz, az mindig zseniális, és szerencsére szerintem, hogy neki is van ideje más filmekben szerepelni, például a Rampage-ben szerintem ennek a forgatási szünetejében ment el, mert, mert ugye tényleg itt már annyi volt a dolga, hogy üljön a cellában, és akkor beszélgessen éppen a képen fáradt hozzá. Tényleg ezt egy nap alatt leforgathatták vele, hogyha ugyanis elcsinálták. Valószínűleg. Csináltak. Valószínűleg, igen. Jó. Ja. Jó, úgyhogy... Van még esetleg valami, vagy mehetünk a harmadik Mehetünk a pizódra. Harmadik... egyébként. Tehát, hogy így tetszenek nekünk a dolgok, így jók, amiket csinálnak benne, így dicsérjük, és így megyünk tovább. tovább. Menjünk előre a szar részekhez, jó? <gül> uh, hát a harmadik az még egész jó volt. A harmadikhoz azt írtam fel, hogy nagy családi nap volt Rikkéknél, uh -huh. és uh, emiatt nagyon gyanús, hogy már közeleg a halála, <gül> ahogy lenni szakadt a Walking Dead-ben. Hogyha valaki feltűnően sok játékidőt kap, az sose jelent jót. <gül> És ez, ez is itt volt a helyzet, hogy a Judith-tal a szivárvány alatt, meg a missonnal meg minden. És igen, ez ott a rész elején. És aztán folytatódik a megmentős hidépítő szál, ami itt egy újabb sebességbe kapcsol, mert fokozódik a feszültség, hogy ezek az ex-megmentők, ezek sorjában így kezdenek eltűnni. És senki nem tudja, hogy hová lesznek ezek a munkások, hogy elszöktek, vagy, vagy a, a rigféle társaság az megbosszulja a korábbi történtek, történesség miatt, vagy, vagy ilyesmi, és nagyon nehéz így munkára bírni őket. Ott is kétféle párt van, hogy hogy ez egy félreérté, meg stb. Működjünk velük együtt. Aztán vannak azok, akik mondják, hogy na most már elég, ti nem biztosítjátok a védelmünket. És voltam, úgy tehát mind a két Igen. oldalnak itt valahol, tehát hogy, hogyha nem hajlandók nekik fegyvert adni, én sem adnék amúgy, tehát ki van zárva, hogy fegyvert adjak nekik, Jö. de hogyha nem tudják megvédeni, akkor, akkor tényleg nem akarnék én sem maradni, akkor dugják fel a hídjukat oda, ahol akarják, tehát hogy, hogy akkor én sem csinálnám, viszont ez meg érthető, hogy hogy viszont arra hídve meg szükség van ettől függetlenül, és addig pedig nem tudják, hogy mi miatt történik ez, vagy hogy hova tüneteznek el egyáltalán az emberek. És ez egy tökéletes rejtély volt, amiről én Igen. másféle megoldást vártam. Tehát mármint, hogy én azt hittem, hogy az már a, a, a sutogóknak a, az előrejelzése, hogy már uh -huh. ezt ők csinálják. Azt kiderült egy, szerintem kifejezetten jó húzással, hogy az oceanside azok, akik és, Jó, egyébként tehát, ezek az igen. és egyébként szerintem az egyik legdurvább ö, jelenet volt az ott az side al amikor a konfrontáció volt, és nem azért, mert izébb fröcsögött a vér, megbeverték a fejeket, meg mit tudom én, hanem amikor ott úgy elhangzottak. Mert attól az úgy té... szerint még nekem is, amikor hallgattam, így felfordult kicsit a gyomrom, és azt mondtam, hogy öljed. Hát igen, tehát ott levezették, hogy ezek az emberek megölték a család tagjaikat. És ő milyen a... brutálisan. Igen. És hát ott volt a Maggie meg a Daryl, akik szépen félrenéztek, és hagyták, hogy megtörténjen, ami megtörtént. Ez volt a másik, ugye ilyen fontosabb, meg a pillanat, hogy ők néztek, mert ők is egyetértettek vele, és nyilván ez is már egy, ilyen, ez is egy távolodás volt attól, amit a, a képviselt, ugye, vagy a rik szeretett volna elérni. És ez megint csak egy olyan, hogy egyrészt, egyrészt felveti a kérdést, hogy, hogy most ez a fajta önbíráskodás, vagy ez a fajta igazságszolgáltatás ennek mennyire van helye egy ilyen radikális helyzetben, amikor tényleg az van, hogy közvetlen szeretjüket, tényleg testvért, férjet, bármilyen más közeli hozzátartozót elvesznek, és neked utána, miután elvileg már ugye béke van kötve, tehát ugye megvan itt az egymás mellett élés, és te ettől függetlenül nem tudod elengedni, és saját kezdetbe veszel ezt az igazságszolgáltatást. És ez, ez, ez megint csak egy olyan dolog volt, ami nem volt jellemző hogy ezt ennyire értelmesen csinálja. És ennyire nyitva hagyja, tehát általában mindig a szánkban volt végén tömve, hogy ki a jó, meg ki a rossz. Kivel kell egyet érteni. Általában mindig rikkékkel. De ez meg egy ilyen teljesen nyitott kérdés marad, hogy Hát igazából ezeknek is igaza van, azoknak is igaza van, ezeket is, meg azokat is meg lehet érteni. Nekem az volt egyébként fura, hogy a, az előző évad végén, ami volt az a keresztapás összeülés, az ezután, a jelenet után lett volna érdemes, meg jó. Meg, tehát hogy így illett volna a teljes narratívába. Hogy uh -huh. ezek után ülnének össze a megijék, és durmolnának, hogy ezért, vagy durcog... Hogy ne le, mit akartam mondani? Hogy... <laughs> hogy durcáskodnának Rickkel szembe, hogy, hogy egyébként tényleg ezek a, a szengcselések, ezek rohadékok voltak, nyilván nem kell mindenkit kivégezni, de miért kéne nekünk értük kiállni, és akkor ugye ott van a fő ezért négen, aki ugye mint tudjuk, nem csak a, a rikék csapatjában lévő embereket ölte meg olyan brutálisan, hanem, hogy így tudunk meg több dolgot is, és ez így adná, hogy ezek a dolgok így fölgyülemlenek már annyira, hogy Rick ellen akarnának menni. Innentől Jó. kezdve meg már teljesen egyébként én jogosnak éreztem a megijéknek a felháborodását, és hogy ez a riknek ez a idealizált ö, képe, amit, amit így dédelgetett, ez, ez azért nem fog tudni úgy megvalósulni, és az, hogy meg leerőlteti mások torkán, az meg teljes mértékben azt a reakciót váltja ki, amit egyébként kiváltott. Igen, főként, hogy ő ott sincs javarészt. tehát másnak kell fenntartani azt a rendet, amit ő megálmodott, de nem nagyon lehet fenntartani ezt a helyzetet. Tehát igen, egy, egy tényleg rengeteg nagyon érdekes ilyen szituáció adott És egyébként nem tudom, hogy mennyire akarták így sugalni a, a készítők, de kicsit olyan érzésem volt, mint hogyha a, az Alexandria az az ilyen luxus negyed lenne. Tehát ott laknak a izék, a gazdagok. A Beverly Hills. Igen, tehát hogy ott csinálják nekünk a kaját, ott csinálják a másik izé sanctuary a nem tudom én, micsodát, Kingdom is csinál valamit, és Alexandriában meg ott laknak a izék, a burzsujok. Uff. Akik csak egész nap izé táncolnak a gyerekkel, meg mit tudom én. Igen. Annyi, hogy ott van elrapani, igen, de hát így ennyi. Hát ő is a izébe van, látod, rosszat csinált, és a Igen. <laughs> Jó. Ja. Úgyhogy igazából ez a Agatha Christie történet van, hogy ki öli meg a, a megmentős embereket, illetve egy dolog derül még ki ebben a részben, hogy a, a, kiderül, hogy mi a fene van ezzel a helikopterrel. Ez egy nagy rejtély volt már évek óta, amik, amit először láthattuk, és hát kiderül, hogy a jó, na mindegy, most már nem jó, Jovovich hozok, mert már nem has, nem néz ki úgy, úgyhogy ez a Jedis nevű borzalom nő, ezzel kapcsolatban a helikopteres társasággal, és a nagy szerelem, a Gabriel véletlenül le is buktatja, hogy na hoppá, te, te meg mit csinálsz itt? Aki uh, hát leüti a papot. <gül> nem volt túl komoly ez a szerelem, és hát valamiféle hát nem tudom, ilyen, ilyen emberkereskedő háttere van ennek a nőnek. Én nem teljesen értem, hogy itt ebben a világban mi a fenyit akarnak még embert kereskedéssel ö, foglalkozni. Hát, de... amúgy én ezt egy olyannak képzelem el, hogy ugye itt azt mondta, hogy van egy A meg egy B opció. Most valószínűleg a, a B opció az, hogyha, hogyha valakit kimenekíteni akar, az A opció az pedig amikor áróba bocsájt egy embert, és azért ő kap valami kreditet. Például azt, hogy akkor ö, kimenekíthet egy embert. Tehát... Azt nem értem, hogy hogy ez így logikus egyébként, de hogyha áruba akarja rebocsájtani is, akkor is miért akarja megharaptatni? Mert ugye ajzével is ez volt, szerencsétlen ö, hogy hívják a papunkat? Gabriel. Gabriel is, Igen? hogy mielőtt meggondolta magát, akkor ráeresztett volna egy, egy zombit, hogy harapja meg. Tehát, hogy nem értem, hogy az hol jön be, az zombi az mindenhol van csilió, nem? Hát minek még egy. Hát lehet friss zombi kell nekik. Nem, lehet, hogy valami mit csinálnak nekik. vele? Mert... Nem tudom. Lehet, hogy friss zombi az még finomabb, vagy nem tudom, ízlésesebb a falra kirap. Gergő álló, de Nem tudom. Nem lövésem sem, én csak így próbáltam racionalizálni, hogy mégis mi lehet az, és gondolom, az egyik ad, a másikért meg kap. Tehát, hogy, hmm. hogy ennyit tudtam kihúzni. Na most az, hogy melyik alkum mit jelent pontosan, azt gondolom majd a majd úgyis rátérünk az ötödik részt kapcsán, de majd a tv filmekből fog valószínűleg kiderülni, hogy ez miatt a uh -huh. Jó. Hát több nem történt ebben a harmadik részben, ha stíme a jegyzeteim, ah, tehát yeah. így vagytok. Jó, akkor a negyedik rész, itt már jó sok mindent írtam, kezdődik azzal, hogy a mison annyira unatkozik a Beverly Hills Alexandria-ban, ahogy mostan összekombináltuk, hogy ilyen gyilkolhatnékja van, és hétköznapokon szépen elmegy így az erdőbe gyilkolászni, hogy formában maradjon. holott már annyira nem, nincs erre igény, de hát jó. Formában akar maradni. Igen. És izmosnak akar maradni. Ja. Meg új haja van. Új frizulálja. Még is mindenkinek. Igen. Hát mi a Riknek levágtak a haját, helyett névesztett szakállat. Igen. De mindig úgy néz ki, mint egy nagyon-nagyon csúnya pulikutyát. Kerold <gül> meg ja. a Hagrid hajával. Nem tudom, az majd, később később, jön, az majd a hatodik résztől de már csak az már csak akkor majd a, Akkor lesz az a... Mint, hogy a vikingekből szabadult <gül> valami, <nem> <gül> <tudom>. <gül> ja. Jó, hát ami ebben a részben... Kiderült, hogy megépítették ezt a csodahidat, ami viszont elég instabilá vált, miután ilyen nagyon erős sodrás. Hát pont az ennek, hogy még nem fejezték be. Tehát, hogy, hogy ugye azt mondták, hogy ugye kell minden ember, hogy a, hogy a, a, a sodrást kibírja, és be tudják addig fejezni, amíg, vagy mielőtt még szép baszna, hogy a hidat a, a sodrás. Hogyha nincsen elég ember, nem fejezik be időbe, és akkor meg tönkre megy az egész. Uh -huh. Akkor vagy úgy, jó. Ja. <laughs> Úgyhogy igen, tehát ez a híd még mindig egy, egy érdekes történet száll, és egy nagyon érdekes story kezd kialakulni, mert megi szépen fogja magát, és elindul Nígön felé, hogy jó, elég a cicózásból, most kinyírom ezt a csávot. És Rick ezt és ő is robog haza Alexandria felé, és próbálja utolérni, mert ott ő is ott a híd környékén van és próbálja ezt megakadályozni. És a Daryl ugye... föl, hogy ő elviszi. Igen. Jó. Ja. Úgyhogy igen, tehát a, a Daryl szépen ezt meg akarja akadályozni, és ilyen-ilyen uh, ilyen csellel elviszi a, a motorjával, és hát ott a ketten aztán összevesznek, amikor a, a Rick szépen észreveszi, hogy mire megy ki ez az egész, és egy tök jó jelenet van szerintem, ahogy így beesnek egy ilyen árokba, és egy nagyon érdekes kis párbeszéd van közöttük, ahol mindketten elmondják, hogy ők hogy látják a dolgokat, és megint csak az van, amit Gergő te is mondta, vagy nem Sirinte mondtad, hogy, hogy nem próbálja a sorozat így a szánkba rágni, hogy kinek van igaza, mert mindkét oldalnak megvannak a jó érvei. Így van. Ezt már én is felírtam a új magamnak, hogy a veremben milyen jó párbeszédet folytatott le a, a Rick meg a Daryl-mel. Ez nem, nem is volt, hogy jellemző a Walking Dead-re ezelőtt, jó. hogy hogy, hogy a beszél? <laughs> egyrészt az egy dolog, hogy beszél értelmes dolgokat beszél. ez az a megyük, megöljük, ki vagy, nem iszök neked, van. Nem. Tehát, hogy ez -e -e -e egy picit komplexebb, majdnem már összetett mondatokat is a felfedezni, ami aztán meg tényleg mintha egy egyetemi végzés végzett volna ez a szerencsétlen, a hajával együtt, de hogy, hogy, hogy kifejezetten üdítő volt ezt hallani, hogy itt nem csak, nem csak ilyen ösztön lények estek egymásnak, hogy na, akkor megverlek, mert meg akarlak verni, és nem értek veled egyet, hanem úgy megpróbálták megbeszélni. Igen. Igen, ez a, ez a gödrös rész ez tök jó volt, hogy próbálnak aztán végül így egymás segítve kimászni onnan, és hát nem volt túl egyszerű, hogy minden, amibe kapaszkodnak, az így leszakadt, de aztán nagy nehezen a, a riknek sikerül kimásznia, és aztán valahogy arra jár egy horda, és az nagyon állatúl nézett ki, hogy azok így fontosan így pocsognak be a gödörbe. Ja, igen, azt mondtam, hogy az... meg izét Sámli-t épített belőle, Vagy dobogot, hogy felmásszanak rá. Az igen. is egy kifejezetten ilyen kis, kis kreatív mozzanaz volt, vagy pillanat volt. Igen. igen meg annak az... nagyon örültem, hogy azt nem húzták meg, Erik azt mondja, hogy te te meg kell állítanom meg itt, és ezért itt hagylak. Igen. Igen, azért az, tett, az tényleg jó volt, hogy amikor láttuk, hogy megvannak az ellentétek, de amikor a szar elkezd folyni, akkor mind a, mindenki egy váll vállatvetve azért még mindig ott van egymásnak. És azért nem lett elfelejtve, hogy ők már nem tudom hogy hány év óta együtt vannak, mert egy előző évadban simán el tudtam volna képzelni, hogy egyszer csak, hát most nem értünk egyet, akkor szia a haj meg. Hát ja, most, most már közöttük konfliktus ott, a, amikor volt valamiféle robbantás igen. ott az elmúlt évadban. Igen, és az pont olyan volt, hogy teljesen logikátlan, meg felépítetlen volt, ha csak egyszer csak egymásnak kezdtek verekedni. Igen, Na, most meg azért, volt. igen, nem. most azért több része óta ez így gyűlik, látjuk a karakterek, mint mennek át, és akkor van egy konklúziót fura. Mm -hmm. Jó, tehát ő... Egy nagyon jó jelenet volt, aztán a Rick ott elcsalja őket, és aztán így mindketten megmenekülnek, de nagyon feszült jelenet volt. Úgyhogy jó, a Rick-es rész szerintem akkor hagyjuk az, az epizód kibeszélés végére, hogy mi, mi volt itt még. Hát a, a Nigön elkezd éjség strájkolni és a mission aztán megjelenik, és tricselnek egy jót, hogy hogy zabáljál végre, mert ez nem az egyességünk, hogy te itt élhalsz. és ott is egész jó kis párbeszédek voltak. Tehát ez is egy nagyon jó kis Negan jelenet volt. Hát ez, ez a jobbak közé tartozott, mert hogy ugye volt az előző évadban talán egy olyan, amikor a gabriel volt összezárva a Negan, és tudod, uh -huh. azt, azt mondták, hogy na majd ez lesz a nagy Negan epizód, és Engem az annyira hidegen hagyott, annyira nem érdekelt az a rész, és erre, erre nem mondom azt, hogy ez, ez olyan hűde-hűde nagy volt, mint mondjuk a Riknek, meg a derének a, a közös ilyenete, <kül> de ez már határozottan a, az átlagnál egy picit jobb szintet megütött. Jö, de te emlékezlek, hogy honnan jöttünk, amikor autós üldözést csinálnak, Nigen és Rika, az apokalipsz közepén, és akkor fölborulnak, és harcolnak egy sötét házba, meg nem tudom, tehát, hogy olyan messze tartunk már ezektől, hogy már szinte nem is emlékszem rá, hogy ez, ez a sorozathoz tartozott. Ebben mondjuk van, de ez tényleg egy fokkal azért értelmesebb volt annál. Hát itt egy az érzékeny oldalát megismerhetjük Négy önnek, amikor szóba jön a, a felesége, a Lucille, hogy miért ilyen szoros a kapcsolata az ütővel, mert így a, a ő ábrázolja, szimbolizálja a feleségét, ő, aki rákos volt, és ö, hát mindenképp látni akarja csak azt az ütőt, meg ilyenek, és hát amikor ezt nem, nem teheti meg a, a misón vele, hogy lássa, akkor így tudom, szétveri a fejét a falba, meg ilyenek. Tehát egy nagyon erőteljesen elkezd szenvedni a ígön, és ö, és tényleg érdekes nézni, hogy mi lesz ebből az emberből. Néha azért aggódom egyébként, hogy majd a végén húznak egy olyat, hogy haha mégse, hogy ezek az ilyen karaktermomentek, négy, ne lesz csak ilyen, csak hogy elhitesse velük, de... E, igen, a következő halad az részben az évad, volt egy ilyen, azt hiszem, a igen. meg is jelentő. hogy De ahogy így halad az évad, vagy ez így, így, hát haladt az évad, így egyre kevésbé volt már bennem ez a félsz, hanem, hogy úgy talán mégis tudják, hogy mit csinálnak. Igen. Igen. Ja, úgyhogy három dolog történt még ebben az epizódban. Egyrészt, amit már előbb így megemlítettünk röviden, a Gabriel történetszáraz folytatódik, hogy fölébred megkötözve megint a szemét domb közepette, és a a Jedis az uh, már megint ezt a Gladiátor zombi ereszti tett neki. Neki valamiféle fétisa van ezekkel, nem tudom, hanyadjára csinálja ezt. Meg hány tartó ott áll? Igen. Már nem igen. tudom, hanyadik. Igen. Ja. És hát uh, éppen, hogy ez a, a Gladiátor zombi az meghalapná a, a Gabrielt, akkor a Gabriel annyit pofázik, hogy megbocsátok neked, meg stb., hogy a, a nő az meggondolja magát, és akkor. Uh, Hát megkönnyörül rajta. Na, az ez haláldnyenge volt. Ez tényleg egy nagyon fos rész volt. Jó, tehát ezért, ezért kár volt odavinni ezt a szerencsétlen Gébriát. Hát, de te, tehát ez még a régi Walking Dead-es időket idézte. Ez, <gül> ez abszolút. Ez, ez még az előző év hozta. Tehát ez a, ez a Jedis, egy nem nagyon tudtak mi ezt kezdeni érzéseim szerint. Tehát, hogy így, így próbálták valahogy integrálni ebbe a közösségbe vagy közegbe, de nem igazán működött. Tehát, hogy mintha tényleg még ott ragadt volna. Ami nem feltétlen baj karakter szempontjában, csak még mindig rohadtul idegesít. Tehát, igazság szerint ö, szerintem ezeknél a jeleneteknél már csak azért rakták bele, ami ugye később történt, hogy az embereknek a fejébe legyen, hogy ez a karakter még létezik. Ja. Amúgy nem szívesen emlékszik rá senki. Igen. Én úgy örülnék, ha ezt a szemétdombos JPG hátteret, amit green screenbe raknak be, egyszerűen kitörölnék, és ezt az egész szemétdombot felejtsük már el. Tehát Na, a desktopról töröljék a JPG fájt, aztán utána ne, nem látjuk. Szörnyű. Ja, úgyhogy hát ők ketten itt szakítanak. <gül> így ki lehet jelenteni. Kegyes búcsút vesznek egymástól. <gül> és ami még történt ebben a részben, hogy eszkalálódik itt a, a megmentős seregnek a történetszála, mert hát fellázadnak, és egy egész jó kis pisztolypár alakul ki, és a kerül volt akkor így a, a rigféle seregnek a megbízottja abban a pillanatban is ő ott próbálja csitítani, de, de aztán hát, tényleg hát ott ilyen fegyveres lövöldözés kezd kialakulni, és hát ott már menthetetlen lesz az egész, és mindenki fut, erre lát. Úgyhogy tényleg ez ez olyan jól felépített rész volt, tehát így a, a sok, tehát a negyedik részre ebből a konfliktus helyzetből kiosztak tényleg valami kézzelfogható dolgot, úgyhogy ez egy szép lezárás volt. És hát a rész legvégén aztán jött itt a, a rigféle búcsóbulinak az előszele, hogy éppen terelne el egy halomzombit, amikor uh, hirtelen megjelenik a hajtukonyarban egy másik horda, és a ló az így egyszerűen ledobja magá, magáról a rikket, és elég uh, érdekesen, de így ráesik egy ilyen vascsőre, ami így átdöfi őt elég rendesen. Nem tudom, hogy hát... olvastátok-e, hogy ezzel kapcsolatban, bocsánat, hogy mondták, hogy ez a lovaknak volt a bosszúja, mert ugye az első évadban ott hagyott egy lovat, hogy megmentse saját magát. Ja. <síthat> és most mert visszajött a karma, tehát megköszöntem most, hogy lovak tov tovább adták az információt, <síthat> és, <síthat> és <síthat> milyen költői. Biztos tudatosan csinálták amúgy yeah. ezt. My name is Iligo Montoya. killed my father. die. <síthat> <síthat> <síthat> <síthat> <síthat> <sí Ja, úgyhogy ráesett egy vascsőre és két oldal jön, egy horda, és ő meg kiúzni is so nagyon tudja magát a csőből, úgyhogy ez a Csőbe ez, húzták, úgy érted? <tos> igen. Hú. Bocsánat, nincs itt black sheep. nekem kell pótolni ja. valami. Ja, úgyhogy hát, ha mondjuk nem tudtam volna előre, hogy a Rick az meghal, mondjuk nem is nagyon csináltak ebből titkot, ami elég érdekes. Hát volt mert... lengett, vagy öt részt fog szerepelni a Rick még. Ja. Egyébként szerintem ez volt a, ennek az évadnak az egyik legnagyobb elszúrása. Hogy ez, ez nyilvános lett. Igen. Ha ez nincsen egyébként, ez most ez egy akkora csavar lett volna, és utólag el lehetett volna mondani, hogy persze azért történt, mert nem akarta már a sorozatban vállalni a szerepét az izé, a Andrew Lincoln, és így utólag ki volna, de így hogy mindenki tudta előre, meg be volt izé promózva gyakorlatilag, hogy utolsó évad a rick hu hu-hu-hu, akkor ez egy olyan fordulat lett volna, amire még azt mondom, hogy nem tudom, ilyen teljes sorozatos mércével, és az, hogy a főszereplő meghal, hát az olyan, mint a Game of Thrones-ban, amikor meghal Sean bean igen. Hát igen, csak ugye, ez biztos tudatos volt, ez azért akarták, mert hogy azt mondják, hogy na akkor a Rik meghalt. Tehát az izgalmas dolog lesz, nem? Tehát, hogy így, így mondják az emberek egymás között, hogy ah, nagyon nézek ma Volking, de most meghal a Rik, úristen, arra kíváncsi vagyok, mert a Rikre még emlékszem. Talán az egyetlen karakter, arra, akire emlékeznek, úgy az egész sorozatból. És valószínűleg ezzel fel akarták egy kicsit itt korpácsolni a, a nézettséget, hogy akkor gyertek vissza, mert lesz itt egy nagy hattyú dal, ami, aminek majd így szemtanul, lehettek, és tényleg egy kilenc éves folyamatnak a, a, a végére fogunk pontot tenni. Uh -huh. Jó. Jó, hát aztán az ötödik részsel folytatódik ez. Szerintem akkor vigyük most a végig a Rickes dolgot. Uh -huh. Történtek ebben a részben azért még más események is, de akkor zárjuk le itt a Rick Grimes témát hát ami elég nehezen elképzelhető, de aztán valahogy lehúzza magát arról a rúdról, vas csörről, és valami írtózatosan vérző, kilógó bélel, de valahogy folytatja a terelést, és kb. 760 liter vért vesz de még mindig rajta azon a lovon, hogy kövesse a horda, és ne, ne menjenek arra, amerre nem szabadna menniük, és hát próbálja is a a sebét ellátni, de hát nem tudom. Elképesztő mennyiségűért veszít vég, és aztán mindenféle víziói vannak. Na itt kezdődik aztán az érdekes cameo sorozat, mert megjelenik hirtelen Shane. Ami egy tök jó jelenet volt. Az tetszett nagyon nekem is. Volt? Nem, tehát, hogy én örültem neki, hogy se én a második évadban, ugye ott, azután lett John Bertall és és ennek ellenére visszajött, hát gondolom, pont azért, mert, hogy ugye ennek köszönheti azért nagy részt, hogy, hogy ott tart, ahol. És látszott úgy, hogy színészileg nagyon sokat fejlődött, tehát nagyon rendben volt az ő jelenléte, meg úgy a szövegkönyv is szerintem megkérdezte, volt? hogy van amúgy a lányom? Az kurva jó volt. És teljesen elfelejtettem, hogy ez nem is a rik a lány? Így van. Totál kiment a fejemből, hogy tudod, hogy semmi hülyeség volt, ugye még, még annól vagyis hát evélyeleg nagy dolognak szánták, de ugye azóta se kapott nagy hangsúlyt ez majd sosem mondta azt Rick, hogy, hogy, hogy na akkor ő nem is amúgy a lányom, szóval szerintem senki nem is tudja, hát hogy nem a <gül> ja. De hogy ez, ez például egy tök és dolog volt, és mondom, hogy az egész Shane cameo ez, ez nekem nagyon átjött. Igazából a cameo szerintem mind jók voltak, az egyet kivéve, de szerintem arra majd rátérünk, de, de egyébként tényleg döbbentő, ledöbbentő az, hogy, hogy a sén karakterei, ugye a színész, az mennyi siker után visszajött, és mit gondolhatnak azok a színészek, akik meg ott maradtak? Szegény Andrew Lincoln, ugye ő a főszereplő, nem tudom, biztos volt benne egy olyan, hogy hát, jó nekem ez a Walking Dead, de amikor látja, hogy, hogy visszajön a sének a, a színész, és bocsánat, hogy nem teszem a neve, de hogy nem gondolkozik, hogy mi lehet volna, hogyha én lépek ki három évvel ezelőtt? Igen. Milyen díjaim lehettek volna? Mert egyébként hogy egy jó színész, tehát hogy akárhol szerintem találhatott volna munkát. Egy kis szerencse, hogy egy olyan filmprojektbe kerül be, ami, ami befut, vagy egy olyan ö, rendező szárnyai alá kapja, aki egyébként meg tudja rendesen futtatni. Tehát hogy azért ez fura érzés lehet. Hát igen, tehát hogy tudod mit, amikor megrakadsz egy munkahelyen, és akkor utána az egyik coworkerőbb, meg, meg a főnököd lesz, meg a stb. meg így bármilyen más ilyen vezetői pozíció átkerül, és így pontosan ugyan ez volt a helyzet, és így én biztos vagyok benne amúgy, hogy, hogy tehát, hogy nem nagyon panaszkodhatsz, mert biztos, hogy azért így pénzen minden rendben van a meg nem is hajtják valószínűleg Erzze? túl, mert való, valószínűleg nincsen problémája belőle, csak már lehet, hogy kezdje ő is unni egy picit. Hát a, a Hát valószínűleg emiatt, ugye, meg hát ugye mondta, hogy, hogy egy ilyen Walking Dead forgatás évadnak ilyen négy-öt hónapig eltart. Tehát, hogy ez iszonyatosan sok idős, félleg úgy, hogy ő angol, tehát hogy brit, és ott van, otthon van a családja is, és emiatt nem is nagyon látja őket. És ugye emiatt döntött úgy, hogy ő akkor ezt nem szeretné tovább csinálni, és emiatt ugye majd a következő lépés az már egy picit talán elfogadhatóbb lesz számára. Ugye csak mi jutott eszem, ez egy teljesen egy ilyen ide nem tartozó dolog, de hogy a, ez a, a sének a, a vendégszereplésében, A Ridik második filmbe volt, amikor elment krematóriára, és ott a sok börtön telik ott van, és mondják, hogy ilyet sosem szabad, és akkor mondja, hogy én csak átutalzóba vagyok. <gül> tehát, hogy eljött ide a Walking Dead-es régi színészekhez, és akkor szegény töltelékek nem szabadulnak a sorozatból, ő meg csak átutazóban van. Mert neki azért, ő mehet visszapánisert forgatni, meg bármilyen más filmet vagy sorozatot. Viszont hiányoltam minden, akár kárt vagy lori Hát Lori, hát basszus tényleg, tehát találkozik a szásával később, igen. de a, a, a ex, hát a, nem is ex ha -feleség, a feleségével meg nem. Tehát ez, meg a hörsel. meg a, a fiat, de hát, hogy... Jó. Igen, az, az nyilván számik. azért, mert a, úgy váltak el a színészek a, a projekt ahogy, Jó. És, és annyira nem akartak gondolom visszajönni még itt izé játszani, és Szása meg azt mondta, hogy igen. De hát így is, hogy... De én nem értem, hogy miért azt sem lehet az utolsó Annyira Gondolom, arom, ő, ő vállalta el egyedül. Ő értre. Hát de Herschel simán lehetett volna az utolsó. Bérszássá. Hát, ja, de a Herschel is még egy tök jó egy tök jó pillanat volt. Én bírtam is azt a fazont, ugye még ő a hol a negyedik évadban halt meg. Ott tölte meg a kormányzót, adta a börtönnek a falán, ha jól emlékszem, vagy a hát negyedik, ötödik, valahogy, valahogy úgy. Valahogy úgy volt. Tehát ugye az volt a vége. Akkor már podcast podcastet, azt tudom, tehát hogy akkor é, volt volkintet, kibeszélünk. És, és az is egy tök jó adalék volt. Csak tényleg inkább ilyen hiányérzeteim voltak nekem, hogy hogy most tényleg, hogyha már a meghalt a riknek a mindenkije, és tényleg már csak ez a, ez a fogadott családja van meg, tehát akik időközben verődtek hozzá, akkor azért ragaszkodjunk már még egy picit a, a kisfiamhoz, meg a, a feleségemhez. És igen, meg a, a, a sénes jelenet legvégén volt egy több királyvágás, nem tudom, arra emlékeztek-e, hogy a, hirtelen a sén csak úgy ráordít, és aztán rikkott feleszmé, hogy az egy igazából egy zombi, és ilyen az arcában így és az, fú, az, az tök jó meg lett De hágva. ezt többször is megcsinálták amúgy. Tehát, hogy mindig, amikor rászóltak a rikre, akkor mindig úgy magához tért, Aha. és akkor mindig volt valamilyen izginek szánt valami. Nekem annyi volt ezzel az egészen a problémám, hogy valahogy, mert ugye ezt a Nikot rendezte, és látszott is. Tehát nekem valahogy ez olyan, me megint olyan picit túl volt tolva. Tehát, hogy elszakadt megint a woking picit földhözragadt, kicsit emberi vonaltól, és megint ilyen túlvilágű hiességekkel rakták. tele ezen nagyon bén a zöld háttér, mert úristen, ilyen green screenek voltak, megint ebben az epizódban. Tehát. Ú, Csak a... főleg a Hörsönnél. Ó, jön, úgy, hát az a mennyek kapuja ott a háttérben, tehát ez a. <gül> <gül> Hadd amikor a sénel is ültek az autóban, tehát hogy ott látszott egy zöld háttér előtt ülnek, és akkor, hogy az ott mi utólag van ott él. Borzasztó volt meg a végén, amikor ott a, a, a hullák között sétált ez a. Igen. Jézus! Mária, miért kell ilyenek egy. Én iskolai projektben esetleg tényleg de, olyan szint annyiféleképpen, tehát hogyha már csak úgy csinálják meg, hogy berakják egy több sötét szobába, szarul megvilágítva, és akkor közben a suttogásokat hallod, halálsikajokat, bármit, ugyanúgy, ugyanazt a hatást eléred, csak éppen az egy hangkeverőnek kell dolgozni, és kész, meg némi világítást kell oda csinálni, nem pedig CGI artistokat ráállítani, akik alapjáraton vagy nem tehetségesek, vagy nem fizetik meg őket rendesen. Én inkább az utóbbi irat uh -huh. és, és emiatt ilyen, ilyen felemás tesz, ilyen gagy, ilyen erőlködő is az egész, és nekem az egész fél évadban ez a rész tetszett a legkevésbé talán. Nem tudom, kicsit olyan érzésem volt ezekkel a zöld hátterekkel, hogy ő, igazából nem tudták elhívni a, ezeket a színészeket forgatás, hogy ki kellett menniük hozzájuk, és nem tudom, a Horses-nek a, <gül> a színészét, aki, a Scott Wilson-t, egyébként nem tudom, hallottatok, de hogy ő Mike el Holt. is húnyt, pont ja. most októberbe, hogy őt is valahol az otthonába találták meg, a sussá is valahol, nem tudom, a, a discovery forgatásán fogták meg egy öt percre a izét, a, a Sének a, a színészét, meg, meg szerintem csak annyit hogy beültek mellé a kocsba, és gyorsan egy pár életet forgassunk már le mint yeah. a Carpool karaoke-nál, hogy éppen megyek, hát jó, akkor gyertek, üljetek be egy operatör, fél, és akkor yeah. gyorsan improvizálunk valami szöveget. Igen. Na hát aztán itt a a rikk aztán ö, megy a, a lóval itt ö, még tovább egyre rosszabb formában van, tehát nem tudom már ho, hová tudták fokozni a szenvedését, és akkor ö, az volt a nagy terve hogy átsétál a hídon és ö, van egy olyan jelenet, hogy ledobja a, a lót a tábornál és ö, hát mindenféle zombi sereg ott közvetlen közelben, és hát mi történik megy a hit felé, és hirtelen előbukkan minden nevesített karakter, és megöli a zombikat. Na de aztán ez is csak egy vízió volt. Ez is gagyi volt. Nem tudom, ez mondjuk egy meglepetsz. jó visszautalás volt az, eredet, az előző Walking Dead-re, tehát, hogy így ja. csináltuk volna elmúlt évadban, most így fogjuk igen. csinálni. Igen, ez olyan tipikusan Walking Dead hülyeség lett volna, és nagyon tetszett, hogy azt mondták, hogy na jó, ezt már nincs pofánk újra megcsinálni, úgyhogy nem, vízió volt, és teljesen menthetetlen helyzetbe kerül, és uh, hát úgy, úgy ér véget gyakorlatilag az egész, hogy átvezeti a hídon a zombi sereget, a híd az ugyebár elég instabil, és uh, pont rajta hagyták a dinamitot. Igen, ja, logikus. Ja, és... Ez egy viddik de ezért nem... Valaki ott leraktat. Ja, és uh, furcsa módon a híd viszont kibírja őket. Ez is uh, meglepett. Én is azt hittem, hogy pont az fog történni, amit mondtak. Ellenben uh, itt tényleg megjelenik aztán a felmentő selek, de a rossz oldalon. <gül> Ez elég szívás. De aztán, hát, ahogy mondtad, ott volt a ilyen dinamita a hídon, és belelő. a videójátékokban nagyon szépen kihelyezve. Még Én jó, van. hogy benzines hordó nem volt. <gül> <hogy> egy piros <gül> benzines hordó. Ja. Az utolsó hát... benzínjuk, ami létezik az egész világ. Ja, a a motorja <gül> ott. Ja, belelő is az egész hit felrobba, mint állat, és uh, ami nagyon tetszett még ebben a robbanásban, hogy hogy ezek a zombik ugyanúgy mentek tovább is így égve így estek le, mint az hát, ilyen. Egy kicsit ide. olyan World war i is voltam. Ja ja, ja, ja, ja, igen. De, de jó nézett ki. Jó. Kivételesen minőség ilyen meg volt azért csinálva szerintem. Igen. És sorozatos ja. mércével azért. A Walking az Dead hez és... képest ez jó, csodás emlékezz, volt. Ez? még Bambira emlékeztek, nem? De Vagy <laughs> sajnos emlékszem. Hát, a borítóképnek rakta be két évvel kibeszélünk rá. <laughs> Úristen. Jó. Ja. Úgyhogy uh, ugyanakkor meglátja ezt a robbanást a, a kedvenc uh, Jedi szünk, aki hirtelen uh, azt gondolja, hogy hú, hát ez egy nagy, tökéletes pillanat, hogy felhívja a helikopter ismerőseit, és felajánlja Rikket, mint, uh, mint, mint B opció, ugye? Vagy igen, a? B opciónak. B opció. Jami. Ja, és uh, hát kimenekítik a Rikket. Tehát Hivatalosan nem halt meg, csak kiszállt a sorozatból. Hát mindenki azt hiszi, hogy meghalt. És hát ahogy már mondta, itt lesz valami film... Három tévéregyelet akarnak készíteni. Igen, és arra van szerződése. Tehát igen. valószínűleg nem utoljára láttuk ezt a szerencsétlent. Nem, nem, nem. Tehát itt azt lesz ontszik, hogy elviszik, és akkor itt valószínűleg a Jedi-szel be fognak mutatni nekünk valami új közösséget. Itt helyileg ezt nem tudjuk, hogy hova fognak menni ez a képregényekben, nem nagyon szerepelt egyáltalán, mm -hmm. legalábbis amennyire én tudom, három TV-filmre írt alá, tehát az Andrew Lincoln ezekben mind szerepelni fog, és azt mondták, hogy így, tágítani akarják a világot. Tehát itt akár más kontinensekre is elnézünk, akár mm -hmm. izé, az Angliában. Uh -huh. hát, az majd a Walking and Furious hetedik része <síns> lesz, vagy <nem> <síns> Vagy Dead and Furious, vagy nem tudom, micsoda. És majd abban, de jelen, jelenlegi információk szerint más tájegységeket akarnak bejárni, tehát itt akár valami sivatagos tényleg, vagy Európát, Afrikát, Ázsiát, ilyesmi területeket akarnak, vagy Dél-Amerikát például feltérképezni, de erről még jelenleg nincs infók, és nyilván az Andrew Lincoln meg azért vállalta ezt így el, mert hát egy ilyen filmnek a forgatáshoz kb. két hónap maximum, tehát hogy uh -huh. kb. fel annyi, harmad annyi, mint amennyit egy évaddal el kell töltenie, és akkor még talán színészileg tud érvényesülni más produkciókban is, akár színházban, akár filmekben, akár, hát nem hiszem, hogy másik sorozatot mondjuk vállalna, de hogy így talán elfogadhatóbb lenne. Én csak azért félek ettől az egésztől, mert hogy valamiért félek ettől, hogy ezt is a nikotáról fogja rendezni, tehát hogy, hogy megint a balfasz művészkedéssel lesz elrontva az egész, és nekem ez nagyon nem hiányzik. Pedig akár érdekes is lehet. És akkor itt majd tényleg az lesz, hogy a Walking Dead most már nem csak filmbarátok express fog kapni, hanem rendes filmbarátok is be fog gyűrűzni. Ja. Egyébként én, most egy picit előre urok, csak annyival, hogy ugye most eltűnik Rick, és hat évvel később folytatódik a sorozat, hogy engem csak azért érdekelnek ezek a filmek, hogy hogyan francban nem jutott vissza a családjához hat év alatt. Hát igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy, hogy hova lesz meg, mint lesz. Ez olyan volt, mint a, a zöld díjászban, ugye, hogy, hogy öt évet volt a szigeten az Oliver Queen, és akkor, hogy úristen, hát mi történt? Adik aztán negyedik jönik én, kiderült, hogy ő már járt akkor otthon, csak utána visszavitték mégis. Tehát mindegy, Freddy nem érti, de aki részt Fukalmas a sorozatom. Sics. Mindegy, abban volt ilyen baromság, hogy beleraktak de ő már járt otthon de aztán mégse. És így lehet, hogy ez lesz, hogy majd a harmadik filmben így az lesz, hogy távcsővel majd kukkolja a kislányát, de tudom. Mint az, az új szökés évadban, ott volt ez, hogy... Ja, igen. ...hogy a, a Michael az, az eltűnt, és kukkolta, meg hagyta ezeket a hattyúkat. Ott ja. Az is megérne egy kibeszélőt, mi ott történik. Én de, nem akarok beszélni. Fú, óriási. Tehát Én ez már is a tettem. trash... Ja, ami még történt ebben a részben, hogy a Maggie aztán odaér a ön cellájához, és a Mishon ott kidobó embert játszik, hogy ide nem jössz be, de aztán szépen megbeszélik, és a meggyinek az érvelése valahogy meggyőző volt, úgyhogy a van is belátja, hogy na jó, itt a kulcs, és hát ilyeneket mondja, hogy te mit csinálnál a helyemben, meg ilyenek is, hát erre a mison nem olyan tudod mit mondani, és hát aztán ott volt a a Megy közvetlen a Nígén előtt, és a Negan azért elég aljosan provokálja. Uh -huh. nem, nem tudom, emlékeztek arra, ott a, a, a Glen holtestét gúnyolta meg, hogy, ú, hogy kipattant a szeme meg ilyenek, hogy azt a rohadt. Ez, ez nem teljesen százas ez az ember. És aztán, hát a a megi aztán kinyitja a celláját és ez volt az a pillanat, hogy azt hittem, hogy a négyön itt most uh, hülyét játszott és aztán most megragadja az alkalmat és leüti és elmenekül. De nem, hanem elkezd vinyogni, hogy me akar halni és vesse véget ennek az egésznek, a feleségével akar lenni és a megi azt látja, hogy basszus, ennél, ha őt megölítének csak szívességet tesznék. Úgy, hát az vissza... írgalom lenne a halál. Igen. Hogyha szépen visszarakja a cellába, hogy ott rohadjon meg. És ez egy tök érdekes húzás volt megint csak, hogy megint csak az élet, az egy nagyobb büntetés uh -huh. a igen számára, mint azt, hogy, hogy meghal. Pedig ugye tényleg az a az évad elején ugye láttuk, hogy a legradikálisabb dolog, amit a Megi megteltett a Gregorival, hogy hogy megöli. Tehát hogy, hogy ugye felakasztották. És akkor itt pedig ugye a Nightingale pedig rámutattak arra is, hogy, hogy ugye mindenkinek más jelenti a, a vagy na más jelenti a poklót. És a, a, a Negan-nel ez tényleg olyan nagy mert egyrészt ugye, az egy nagyon a személyes szabadság elvonás, tehát hogy erről nagyon komoly pszichológiai tanulmányok vannak, még tényleg rengeteg film foglalkozott ezzel, hogy az embernek elvonni a szabadságát, és az, hogy bármikor oda mennyire ahol akarjál, ez, ez egy orda, ordas nagy büntetés, és nagyon sokan nagyon ehezen viselik. Főleg így, hogyha a Negan még mellé egy nagyon, nagyon komoly traumával is be van társítva, tehát pontosan az, hogy még ha akarna, se tudna meghalni. Tehát, mm -hmm. hogy mi, amikor már a, a, a haláltól való jogodat is elveszik tőled. Ja. Ez borzasztó. Na jó. Jó. Öm... És még ennek a résznek a végén ugrunk a... már az időben is? Így van. A legvégén jön egy ilyen kisebb mindfuck, hogy hirtelen éles váltás, és megjelenik egy számunkra tök ismeretlen kis társaság, akiket bekerítenek zombik, és megjelnik egy satsz, nem tudom én, ilyen 9 éves kiscsaj, aki megmenti őket, és aztán kiderül, hogy ez a Judith. És akkor így nézünk, hogy oho, na, hát uh, reboot a rebootban, úgyhogy még egy, sokkal nagyobbat ugrunk, mint itt már az első résznél, és hát uh, mindenki öregedett elég rendesen. Hát És igazából hogy... annyi öregedett, hát mindenkinek egy kicsit más lett a frizurája. Hát <gül> És jó, gyors? a Deril az Külpálató. ugyanúgy a... lett hát... egy kutyája. Így hát ja, tehát a neki a kutyája nő nem a haja. Itt <gül> <Bár, gül> <így>, de... <gül> ilyen radikális módszer. Még kócsosabb. lett. Még ja. mi milyen... <gül> szegény, hova lesz már ennél kócosa. <gül> de jó. Ja. Ja. Úgyhogy itt aztán a hatodik részben teljesen új ö, emberek jelennek meg, ahogy mondtam, itt ö, megjelenik egy új társaság, ahol ö, van egy némanő, ö, van egy ilyen kövér fazon, akit a fanboysból ismertem. Vagy mások a legendás állatokból a nem, nem, azt már. Aki még emlékszik rá. Nem, nem is volt rossz. Nem kitörölni. Tényleg itt nem volt vele probléma, abban a filmben se, de se, <gül> se volt szerintem semmi baj vele egyéb. Olyan jó, olyan jó Sirén, hogy te itt vagy, és végre mi vagyunk többségben, akik gyűlölik azt a filmet. Az első rész csak. Miért a második tetszett neked? A második az nem volt annyira rossz. Az. Te megnézted a, a, a kilászat... másodikat? Ha le... Ebből a filmsorozatból lesz majd egy olyan vágat, mint a Hobbitból, ilyen fanvágat, amiből kivágnak minden hülyeséget, az összes ilyen fantasztik hülyeséget, és lesz egy két órás film belőle, ami az eredeti, a, a lényeges sztoríról fog szólni, és ez egy jó film lesz. Hát most nagyon csalódtam benne. Ó, de mert is itt valami. <laughs> <laughs> ja, ö, ja, szóval én a, a fennbúlzó ismertem a srácot, és ö, ö, hát ott... Judith gyakorlatilag kihisztízi, hogy elmehessen velük a városba, és hát mindenki elég szkeptikus, főleg Mison, hogy ö, idegeneket már nem akarunk fölvenni, nem tudjuk kik ezek, stb. Kicsit átvett a rik szerepét. Igazából és... a régi köröket futjuk megint, tehát ezt már egy egyben, azt, hogy jó, akkor most fölveszünk mindenkit, most akkor nem veszünk fel senkit, és akkor így, nem. ez nekem annyira nem tetszett, hogy most ezem egy alamentálás. Viszont Legalább mutattak új demokratikus intézményeket. Tehát, hogy most Éhú. már van ilyen eh, konkrét városi tanácsuk, alösszeüljönek, és akkor szavaznak arra, hogy akkor ki, hogy jöhet. Meg, ez tökéletes érdekes, hogy mind a három community más struktúrára rendelkezett be. Ugye uh -huh. Alexandriának ott van ez a tanácsa, a Hilltop megválasztotta az elnökét, a királyságban meg hát... Ez a királyság. A királyban, <laughs> Jön. Tehát hogy ott tényleg ugye, hát valószínűleg öröklet örökleteset, hát, még nem tartunk ott, hogy majd a trónöröklés, vagy a hatalom átruházás hogyan fog zajlani, de az alapok ott vannak. És ugye ott a hát elfogadott monarhia van. Tehát itt pedig azért itt demokráciát nyomattak mind a kettőben. Csak az egyiknél ugye tényleg rendes köztársaság van, míg a másiknál pedig ugye egy... Ö, Hát pedig ugye egy személynek a, a kezében központosul a hatalom, Ugye itt Megi. Vagy nem, itt már nem is Megi, hanem Jézus. Igen. Ja, mit szóltok ehhez az új társasághoz? Szerintem tök jól mi a, a, az új karakterek? Aha. Nekem tetszettek, kifejezetten. Így a, a Walking Dead új karakterek között, ő talán eddig a, a legérdekesebb. Nem is tudom, hogy mióta, mert így, és így próbálok visszaemékezni, hogy volt ugye ez a szidik, ugye az orvos fazon, Aha. ugye a Jézus, meg a többi, tehát ezek itt nekem egyik se, meg az Oceanside-i arcok, akkor a, a Sanctuary is, de egyik sem volt nekem túlzottan. Az a, a, a legjobb esetben is elment kategória volt. Ezek viszont érdekelnek. Igen. Valahogy, tehát, hogy jutott nekik valami karakter, nem csak Igen. az, hogy jó, akkor most ők az amazonok, jó, akkor most ők a nem tudom, ilyen egyszavas valami, hanem hogy jutott nekik valami. Azért vannak értelmes emberek közöttük, van érdekesség benne, tehát például süketen a zombi apokalipszis is túljelni, azt hiszem, egy baromi érdekes dolog, hogy nem hallod azt, hogyha jönnek feléd a zombik, azért az egy elég komoly handicap. Jó. Hát meg ja. a, a sik is. Tehát, hogy ugye itt egy, megint egy olyan kérdés merült fel, hogy a rehabilitációba hiszünk-e, hogy ha most valaki elkövet egy bűnt, akkor nyilván börtönbe kerül, leüli a büntetését, és utána kész. Viszont ugye még a mai napig a mai társadalomban is van ilyen, hogy aki egyszer börtönben volt, akkor azt utána, ugye le kell nézni, azt utána ki kell vetni, mert hogy ő egy bűnöző. De ugye itt a, elvileg ugye a rehabilitációról kéne ennek szólnia. Tehát, hogyha megbűnhődsz azokért, amiket elkövetél, akkor utána ne vonjanak. A felelősségre. És uh, be, itt az Oszkárt elő fogom venni, Kevin Hart is már elvileg elnézést kért azért, hogy igen volt egy pár homofób vicce, és ehhez képest mégis arra akarták kötelezni, hogy ő kérjen még egyszer elnézést érte, és ő azt mondta, hogy nem, mert ő már bocsánatot kért érte 2015-ben. Tehát akkor mi értelme van? És még egyszer bocsánatot kért utána egyébként. De és utána pedig mondta, hogy de nem megy le érte kutyába, tehát hogy inkább mm. visszatopta az egészet. És, és ugye tényleg akkor mi értelme van annak, hogy, hogy, hogy megbűnhöz érte, hogy bocsánatodként, stb., hogyha nincsen hatása. Tehát ne. akkor hogy akarunk hinni a változásban, hogyha az általunk ö, változást kiváltó intézményekben sem hiszünk? Ne. Hát itt igazából kicsit attól féltem, hogy beleesik a, a walking, de és még beleeshet a korábbi ilyen túlmisztifikálás, túlságosan elnyújtott dologba, hogy Elmileg, elvéletileg itt a, a Misonéknak a viselkedése mögött van itt valami nagyon nagy dolog, ami történt. A, az egész Bandak között, miután Rick ugye eltűnt, meg hát ugye meghalt az ő szemszögükből. És hogy nem beszélnek róla, meg vágásnyomok vannak több karakteren is ugyanott, tehát itt valami történt, ami miatt itt mindenki így bezárkózott, és majd valamikor egyszer megtudjuk. De hát. Ja, mondom attól félek, hogy ezt így túl fogják misztifikálni, és el fogják húzni túlságosan sokáig, amikor már nem is lesz érdekes, mert már rég túl vagyunk azon, hogy miért nem fogadták be ezeket elsőre például. Igen, tehát aztán van egy ilyen, hát ők vallatásnak igazából lehet annak nevezni, és hát ott vannak ilyen kisebb ellentétek, hogy nem igazán tetszett nekik, ha elvették a fegyvereiket, ami valahol érthető is, illetve a hát kicsit a mison az elég ellenséges velük és a Judith aztán hát fontos a harcol hogy, hát, hogy hogy bízzuk meg bennük meg ezek jó emberek meg, és hát kicsit a Carl szerepét vette át és amikor az ujjacok ezt megelégelik és elmennének akkor a mison meggondolja magát és egy olyan rendkívül nagy lelkű ajánlatot <gül> dob be oda, hogy, hogy hát náluk nem maradhatnak, de azért menjenek Hilltopba. <gül> ez legyen az ő bajuk. Tehát ez, ez nem tudom, hogy ez mennyire volt elegáns, de elmegy aztán velük Hilltop felé. Jó, úgyhogy az ő száluk az még folytatódnak a további részekben. És mi volt még ebben? A Gébriel a, a csődör. A Gabriel, így van. Tehát egyre nagyobb Félszemű. alapokat kap. Igen. És, és egyre csak hízik. Hát most már lehet hat év, tehát egy idő alatt már meg lehet hízni. Te... Jó, ja, de hát. Te vagy össze... az dietetikusan, vagy nem tudom. Tehát... És hát minőségi cserét csinált, mert hát ott hagyta jerry Megborult a Jadis őtott. őt ott? Hát szerintem ott, ott kölcsönösen mondták, hogy ennek nincs jövője. Helyette váratlanul rosszitával smúzoltak ott, és első gondolatom, hogy mi az Isten ez. Tehát tényleg, nem tudom. Ez, biztos, ez so, a... hogy ennek a Gabrielnek jó nagy hite van. Tehát, hogy biztos, hogy ez hozzá annyira, nem tudom, úgy, hogy, hogy mi, mi miatt történt a ez De itt ez így, na, nincs magasan a lészt, Tehát előtt az Abraham, most a Gabriel, tehát nyilván ja. kevés ember van, kevés használható férfi van már, de így, ki van még ott a eugene <gül> de nem, Nagyon szeretné. Hát ő nagyon szeretné, persze. Ja. De hát nem hiszem, hogy nagyon rá fog mozdulni, hát az előző évadban lehánytak emlékeztek. Ja, ja, Tényleg -ja, is mondjuk a lányok között van egy ilyen kis apró törvény, hogyha férfi lehány én utána nem csinálok vele semmit. Ez így van. Amúgy. Ja. Lehetünk. Jó. Ö, hát az történik még, hogy ö, ugyebár a, a ötödik részben láthatunk egy ilyen szakállas ex-megmentőt, és ő úgymond egy új bandát hozott itt létre, és itt a hatodik részben aztán újra összefut a, a carol aki ezzel a kis ráccal most ment el a... Vitte föl, hogy, hogy betanuljon ő is Kovácsnak. Kovácsnak, igen, így van. Hogy ilyen, hát adoptált ezt a Henry, így van, Henrynek hívták. És hát kocsikáznak szépen, hogy megtanulja a Kovács mesterséget, és hát, rajtuk üt ez, ez az ex megmentő. És hát engem egyrészt meglepett, hogy ennyi év után is még ott a környéken ólálkodnak ezek. Tehát ez van, egy hogy... kicsit mű volt. Kicsit Igen. olyan érzésem, hogy ez csak azért volt ott, hogy lezárják ezt is úgy, hogy nem csak így eltűntek a képernyőről. Mert de hát ugye az előzői, év, vagy előző, év, hát az, az ugrás, az időugrás előtt, ugye, ott hagytuk abból, hogy ott elkezdtek lövöldözni össze-vissza a hídnál. de arról igazából utána nem is láttunk semmit, hogy ott mi lett a konklúzió, mert utána már jött Rick a zombi hadsereggel, és ott robbantott meg, mit tudom én. Tehát igazából ezek a szévi örök, ezek csak így el vesztek így a nagyvilágba, és szerintem tényleg csak azért hozták őket vissza, hogy, hogy lezárják azt is, hogy nem, nem bújkálnak a sehol a ízés, meg nem fog előugrani valamelyik bokorból majd három év múlva. Ezek itt vannak, és hát akkor már egy kis erődemonstrációt a részéről nyomassunk már. Ja, olyan régen gyújtogatott már embereket. Nem? E, igazából ugye ezt el is mondták megint csak a, ennél a párbeszédben, hogy a sanctuary az elesett. Tehát nem tudjuk, hogy mikor az elmúlt hat évben történt valami, uh -huh. nem közvetlenül a Rick halála slash eltűnése után, vagy nem, kö na, tehát nem közvetlenül azt követően, hanem valamikor az elmúlt hat évben történt ott valami, ami miért a sanctuary ez, ez eltűnt, és azt hitték, hogy, hogy akkor az emberek szétszélettek, és igazából itt így próbáltak túl ilyen kisebb csoportbán, mennyien voltak? 15 en Tizen? maximum? Tehát nem voltak amúgy sokan szerintem, lehet így is sokat mondtam. És akkor itt futottak ugye beléjük, ugye, a, ugye visszautaltak erre, hogy szerint egy kb. jópofa módon, hogy a Kerolannó Annó elengedte őket, ugye volt az a balhé, amikor fegyvert fogtak egymásra. De hogy végül is ugye megúzták halál nélkül. Uh -huh. És erre itt visszautaltak, de aztán utáltuk, hogy hát Ke -Kero az nem lett azért így, hát kevésbé pszichopata az elmúlt mert elvették a jeggyűrűjét, és ő utána visszament, és mikor még a harmadik évadban volt az, hogy egy náthás egy gyújtogatott? Most már az is elég volt, hogy elvegyék a gyűrűjét. <gül> hát ott sok mindent elvettek tőlük, ja, de aztán hát éjjel szépen visszament, és rájuk gyújtott a de most ez a jóságos földagya megjelenésével, ez a hosszú, fehér hajával, ezzel a hippi ruhájával... Fűzanyú. De igen, te te te te belibe közé, és akkor szervusztok, gyermekeim, most meghaltok, Igen. Az amúgyben ő volt, az tetszett nagyon. Hát igen, ebből a fazomból aztán nem lett egy nígön kettő, mert szépen megpörkölték. Ja, úgyhogy hát ő, ő, ő most ezzel a Henryvel egy ilyen, ilyen új duót alkott majd, ez a Henry lesz az új Morgan, aki ilyen bottal hadonászik állandóan, meg ilyenek. Ö, ja. Hát Aztán meg láttuk deryl igen. Kerülék összefutnak a, hát az ilyen szakadár derillel, aki az erdőbe költözött, és már nem akar az egész közösséggel igazából találkozni. Mert, ő a helyi meg... Obiván. <laughs> igen. Hát lett egy kutyája, és ilyen önt lett. Ja, igazából per pillanat ennyi történt ebben a De várj, mit is mondtak, hogy még rikket kereste, még mindig talán? Tehát, hogy a holtestét próbálta ugye megtalálni, azt egy hogy mert rájött, hogy igazából ott akkor senki nem szól rá, énekehet tusolás közben, bár, senki nem fog ilyen ilyet. Leszórni maximum a kutya, az is érdekel, hogy honnan a kutyát. Ja, igen, és kutya a neve, tehát nem... Annyira deril. <gül> De még jó, hogy nem mör lett a kutya majd <gül> De egyébként ez szerintem tök jó, hogy a Rick halála, jó idézőjelben halála után lépték meg, hogy ekkorát ugrottak, mert így megsporoltuk azt, hogy, hogy részeken keresztül csak a csodálatos Rick Grimes és... Ja, istenkém, hogy mi lesz most, meg, meg stb. hanem ezt az egészet félig meddig megspóroltuk. A, a deril, az ugye bár, ahogy mondtad, az még ott próbáltam megkeresni, meg stb. mert a hulla az nem került elő, tehát ez ad nekik egy kis reményt. De hogy. Ez ja, de igazából a felrobbant előtte valamit hát lehet, hogy szép pont. Hát a francba Jó, hát. <gül> Derilnek mondhatod. De jó, szóval ez, ez nekem nagyon szimpatikus volt, ez a nagyon kemény, de koncepcióban tök átgondolt vágás, és ez szerintem mindenkinek jót tett, hogy ugye bár jönnek az új főgenyák, ezek a suttogók, amikről mindjárt beszélünk, és hogy ezek nem az van, hogy rögtön a, az előző konfliktus után jelennek meg közvetlen, hanem itt volt jó pár év nyugi náluk, úgyhogy ez, ez szerintem egy nagyon hát, ha lehet mondani erre a világra, hogy elég autentikusan lezajlott, hogy hogy nem csak izgalom-izgalom hátán. Úgyhogy ez szerintem tök jó volt. Az uh -huh. így van, meg még ebben a részben mutatták meg, hogy egy Negan felcsapott tanárbácsina. Ja, igen, a Judith-tal ablakon keresztül brattyztak egymással. <gül> az, is, az tök jó jelent volt, ez nekem nagyon tetszett. De ez ilyen egyébként, hogy a börtön törtelékkal a gyerek találja meg így a hangot, jó. annak kicsit így az emberségét kihozza. Tehát ez így egyébként teljesen pozitív volt. mert hát találkoztunk a izével. A Rikinek a másik gyerekével, vagy ja. igen. Ja, az igen. egyetlen gyerekével, úgyhogy én jobban belegondoljuk, de igen, egyetlen élő gyerekével, gyerekével. Hát igen, a Misonnak hirtelen lett egy... egy hát hát kitalálták, ugye az ötödik részben, a, vagy a negyedik részben a Boba projektet, és hát így ja. Rik a szuperspermát bevetette aztán. Úgy van. Kész van. Igen, hát ott van egy ilyen ö, Ausztrália című filmből, nem tudsz, látátok ezt a szörnyű filmet a Hugh jackman, Hugh jackman Igen, ott, ott van a, a gyerek, amit ilyen ö, teljes káv-nak neveztek el, mert egy fekete és egy fehér szülőnek, úgyhogy ez is egy ilyen teljes kávé gyerek volt. És először néztem, hogy te figyelj, már jól láttam én, hogy itt volt még egy gyerek, mert kicsit olyan, olyan nem volt túl direkten mutatva, de aztán ö, később is mutatták, hogy banyag, tényleg van egy másik gyerek ott. Úgyhogy ez kicsit meglepett. Miután megmutatták, hogy van egy picit bolond, és magába beszél Rickkel, a halott Rickkel. Igen. Ja, igen. Ja. ja, arra én is meg voltam győző. És most jöttem rá, hogy várja akkor, hát, hogy egy gyerekhez beszélt. Ja. Ó, oh, wow. hiszem. Milyen átgondolt ez? <gül> és hát a rész végén gyerekek, jön a nagy... A rész, vagy nem, az egész fél évadnak szóval a legnagyobb what the fuck jelenete, mm. hogy Hát a, a mostanra, mostanra ilyen, ilyen indián, Juji-nál változott. Ö, ö, hát Eugene és a rosszítá így ö, portyáznak, és csapdába kerülnek, és hát bekedik magukat sárral, mert hát látták a predátornál, hogy ez jól működik, és elbújnak a, az árok mentén. Most kevés méretke mint a bélrel való bekenés. Igen, hát meg az a kéznél volt és ö, futnak a, elfutnak a zombik elől, elbújnak ott, bekenik magukat, meg minden, és a zombik elmennek mellettük, és beszélnek, hogy hol vannak, meg kell találni őket. És így néztem, mondom, mi az Isten ez, tehát tényleg 9. évadra bevezetik az intelligens zombikat, és. Ö, hát szerencsére azért, mint később kiderült, nem erről van szó, hanem hát igazából aki ezt hallgatja, úgyis tudja, hogy spoilersek vagyunk, úgyhogy itt ezek a, a sutogok vannak, akik nem teljesen tiszta számomra, hogy hányan vannak. Nem sokan. Én is amúgy csak, én nekem eddig tart a képregényes tudásom, én addig olvastam, hogy ők először felbukkantak. Uh -huh. Tehát, hogy nem tudod, volt egy, volt egy ilyen kis story vagy ez volt az utolsó sztori abban a képregényben, hogy itt istálóban megtámadtak pár túlélőt, ilyen beszélő zombik, és én ott uh -huh. hagytam abba. Tehát, hogy én, én eddig tudom, nem tudom, hogy most mennyien vannak, vagy hogy vannak, és már láttam ilyen hírt, hogy, hogy a szánszofanál, akiből az OP lesz az egyik ilyen suttogó tag talán, de nem tudom, hogy ezek most hogy élnek, hol élnek, meg mint miképpen tudnak funkcionálni. Uh -huh. Jó, tehát egy úgy kell elképzelni, hogy egy pár, mit tudom én, legyen egy tucat ember, ilyen zombi bőrt húznak magukra, és egy ilyen zombi testőrséget <gül> hordoznak maguk körül, akik ugye bármit is. Hát, hogy ők is. Vagy igen, tehát ők is azt hiszik, hogy, hogy ők zombik, és akkor így tudják irányítani a tömeget. hogy nem igazán értettem, hogy ez mitől lehet, hogy tudják irányítani, hogy erre később majd rá fognak világítani, vagy meg lesz mutatva. De egy elsőre kicsit olyan érdekes volt, hogy oké, hogy működik, hogy a zombik nem támadnak rád, de hogy miért követnék az utasításokat, vagy miért mennének arra, merre mondják. Hát, hát meg nem meg számomra még teljesen értetetlen ennek a, a lényege, mert ez tök jó a védelem a zombik ellen, de az emberek kellene ez egy nagy szívás, mert távolról teljesen hogy mondjam, ha ember lennél, lehet, hogy nem lőne le azonnal valaki, míg egy, egy zombi jelmezben ez, ez simán megtörténhet, illetve hát azért egész nap nem tudnak velük csoszolni. Ezt akartam kérdezni, Tehát... hogy hogy élnek egyébként? Tehát, hogy mikor mennek el vécére, vagy enni, vagy ja. aludni? Igen. Hát türelmesek. Hát de, de ha egyszer, ha őket követi a, a normál zombi, és ők elmennek, hogy lejárt a műszak, elmegyük aludni <gül> valahová, akkor azok is követik őket? Vagy mi, vagy elfutnak? Vagy? Hát szerintem Na... ott van valamilyen checkpoint rendszer, vagy valami zsiri, amiben ezt megoldják. Tehát nem tudom, valami járaton ott átmenek, akkor a zombik nem tudnak átmenni, ajtóval leválasztják, tehát itt én bármit el tudok képzelni. Most az meg, hogy hogyan terelik, hát szerintem úgy, mint, a, mint hogy a birkákat is terelik a pásztorok, hogy mit hogy így ketten így kint mennek a szélen, és akkor így elindulnak egy másik irányba. És a csorda az meg ugye viszi tovább a zombikat. Tehát, hogy ezek így össze szoktak verődni, és lehet, hogy van ennek valami technikája, hogy bírják ezeket. Tudi, hogy kapnak egy saját részt majd. És, hát, és erre kíváncsi ja. is vagyok. Hogy, hogy hogyan adják meg? Valahol olvastam, hogy beszélő zombiknak néva volki ki. <gül> Jó, Jó. Jó úgyhogy hát ők később jönnek aztán még képbe. A hetedik részre megyünk akkor, ahol hát igazából láthatjuk, hogy a Daryl ezzel a kutyával lóg, láthatjuk, hogy hol van a, a kis tábora, ilyen, ilyen nagyon nomád életmódot folytat, és hát a kerül vissza akarja aztán csábítani a közösségbe, de ő nem nagyon akar ennél foglalkozni, de hát a, a rész végén aztán csak átjött velük Hiltopba, és hát ez a Henry aztán a kovács mesterséget elkezdi ott eltanulni. Ja, úgyhogy Fegényként ilyen izgalmas dolgok zónolják. voltak. Ja, igen. Ja. Az ebben a részben van? Ebben a részben Apple? volt. Ja, az, na, az is egy elég volt mondjuk. Ez a tini dráma, ez nem kell a Walking Dead-be. Megjelent, megjelent ott hiltobban ez, ez a Morgan Junior, és hirtelen ott van egy ilyen kis fiatal társaság, aki Rögtön, ahogy meglátja, ilyen hülye dologra ráveszi, hogy ott menjenek ki, lúgjanak ki, mert hát ez milyen jó poén. Ez ezzel nagyon hülye, erőltetett, forgatókönyvszagú jelenet volt. Ez így van, ez nekem se tetszett. Ja. De viszont a másik, ugye itt volt az a parkolós, amit ki is emeltél Anna, ugye, hogy a, a, a, a legendás állattak a sarsz, hogy a két ajtót, és akkor azzal állította meg a zombikat, hogy ne jöjjön személy. Ja, igen. De voltak amúgy, Volt néhány ilyen húzás a sorozatban, de ez például kifejezetten megmaradt nekem is. Igen. Tehát ott haladnak top felé, és akkor rá, rájuk támad egy horda, és ahogy mondtad, ez, ez egy olyan egyszerű fegyver, hogy hogy halom ilyen autó van, és, és ott futnak mögött, vagy ott futnak, és ott mögöttük a csomó zombi, és kinyit két autónak az ajtaját, és, és azok így ilyen tökéletes, ilyen kis zilipet alkottak, és, és egy ilyen egyszerű trükkel így fel tudják tartóztatni őket, mert azok nyomhatják az ajtó, az nem, nem fog behajlani. Úgyhogy ez, ez tök jó jelenet volt, ja. meg a mission hogy. Hogy is volt, hogy ilyen 1725-ös ilyen stradivári hegedőjét. aztán kettévágja. Ja, igen. A, a, a Mison. Mert ő egy ilyen zenetanár, ha minden igaz. Ez igen. a. Igen. Ez a Duci újonc. Ja. ja, hát ezek aztán haladnak hirtok felé. És mi, mi történt itt még? Közben nézem, Ja igen, Jézus lett a főnök hítoban, mert. Mert megint elfelejtettük. Meg, meg, megbízta őt, és ja, ő valahová eltűnt. Hát neki az, nem az utolsó kiszta. jelte az volt, ugye, hogy a meg meg megkegyelmezett, és né, egymást néztek a misonnal. aztán utána ennyi volt, mert amúgy a Loren ennek is ennyi volt a sorozat. Tehát, ő ugye egy másik sorozatban kapott főszerepet, és akkor azt mondták, hogy majd még visszajöhet később, ezért nem fogják megölni a karakter, csak pihenőre teszik. És ezt mm -hmm. olyan idétlen módon oldották meg, hogy én nekem csak az utolsó résznél tűnt fel, hogy várja, hol a Megi? Tehát, hogy miért, ho, ho, hova lett És így mondják, hogy hát elment valahova a gyerekkel, a Hörsöl-el, tehát így nem is érte, hogy a hősőhöz meghalt, tehát tök régen a a az a fia. Igen, a hogy, gyerek. Hogy, hogy azzal mentek el, hát mint valószínűleg akkor a fia, de hogy, mert nem sokat foglalkoztak amúgy vele a, a hat évvel ezelőtti időszakban sem, de hogy azért, hogy egyszerűen továbbállt, és kész. Tehát ez, ez annyira ügyetlen volt szerintem, meg annyira béna. Uh -huh. Nem tudom, ja. teljesen olyan érzés volt, hogyha ők nem számítanának arra, hogy őt nem fogják tudni visszahozni. de mm. hogyha az benne, benne, vagy hát nem tudom, hogy ez csak a színésznővel szemben ennyire ellenérzés, hogy még filmre se alá, vagy nem akart aláírni, vagy, vagy hogy, hogy miért tették ezt a karakterével, mert azért sok-soki, hát az egyik legrégebbi szereplő volt gyakorlatilag Carol mellett, talán Meg derébe derébe mellett, mellett. Ja. igen. És hogy csak így, így egyszerűen csak eltűnik. Nem tudom, ez hát nyilván meg lehet érteni, hogy a forgatás így van, meg a filmkészítés, sorozatkészítésben van egy ilyen dolog, hogy történik valami, de akkor is úgy nem tudom, hogy tiszteletlennek érzem a karakterrel szemben. Ne, vissza fog jönni. Hát biztos hát... vissza fog, csak ez, ahogy most így elhanyagolták, ez még a régi Walking Dead időket idézte meg csak, hmm. hogy, hogy akkor mo most már nincs erről szükség, úgyhogy csá. Hát ott menedzsment csere van, a Jézus, aztán a főnök, aki annyira nem boldog ezzel a szerepkörrel. Ezt a a színés elég... sem. <gül> igen, ezt elég gyakran hangoztatja a karakter. Meg mi történt? Ugye ja, igen, a... aztán a kutyáját kereső derilt is körbe kerítik, aztán a zombikot a táboránál. Ez még azelőtt van, hogy Hiltonba ment volna, és aztán a. Botos Henry megmenti őt. Ja, úgyhogy hosszúleg itt, itt jelezték, hogy ez a Henry, ez, ez később még azért fontosabb karakter lesz, hogyha már ilyen dolgokat csinál, de ja, úgyhogy ez, ez a rész az annyira nem volt túl uh, izgalmas. Ebben azért volt egy kicsi olyan érzés, hogy Előre hozta, tehát, hogy fölépítette azt, amit a nyolcadik részre akartak csinálni. És ebből a szempontból szerintem elmegy az, hogyha egy évad vagy egyszer-kétszer van egy-egy ilyen rész mert ha belegondolok, akkor az előző évadokban akkor egy ilyen fölépítésre elment három, négy is, itt meg most lezavarták egy alatt, Igen. és akkor igazából egész sok minden történt. Nekem itt az az érdekes, hogy ezt a szerencsétlen tarát, akit az előző évadokban szerintem ki se lehetett állni, mert idegesítő volt, most egy teljesen pozitív karakternek élek meg. Tehát, hogy az, hogy ő néz ki most itt a következő vezetőnek, nem azt mondja, hogy Jézus, Istenem, Tara lesz a vezető, akkor mi lesz, hanem hogy, ja, simán, hát tökre gyomatja a csaj. Mondjuk túl sok szerepet nem kap? Szerintem én egyszer nem írtam le nevét ebben, <gül> ebben a hat oldalba. Ja. Hát, hogy ezért Jézussal ott ezért meg mindent, tehát hogy nem tudom, mint hogyha egy gerincet növesztett volna, <gül> vagy nem tudom. Na, hát, meglátjuk. Jó, ö, mást írtatok esetleg, hogy menjünk az utolsó Hát Fél évad részre. záró szerintem. Jó, akkor fél évad záróra menjünk. Én itt azt írtam, hogy a, a Gébria látogatja most meg Nigönt, aki ezek szerint ebből rendszert csinált és állandóan látogatja. Hát őt is és... fel akarja szedni. <gül> a Nígön viszont valószínűleg szivatja a Rositával, hogy na nézd csak, Gébrieké meg stb. Aki ezt nem viseli túl jól. És hát igen, a Nigen azért tud rendesen. Ezt, ezt be kell látni. Ja, és aztán a hogy is van? A, a misornék aztán végre elérik hilltop az új csapattal, és ö, elég zabosak a misonra valamiért. És vala, mindenféle valami ilyen vásárt ö, neveznek itt állandóan a nevén, hogy, hogy ö, lesz valami vásár, és te tudjátok, hogy mi a fene ez? Mert én annyira nem tudom ezt elképzelni, hogy, hogy ez most ez a, a Hilltop királyság, meg a az Alexandria az most ilyen, ilyen nem tudom, kereskedelmi expo tart, vagy, vagy... Hát szerintem igen, tehát, hogy tudod, mint a város szélén, vagy ilyen kisebb vidéki városoknak a szélén, hogy ez szokott lenni ilyen város, és akkor kiviszi mindenkinek egy sportékáját, és akkor kiki -ki mit ad érte, egy-egy két tojást, vagy nem tudom, kinek a készült le... tehát, hogy bármit. Hát ezt nem lett évközben, amikor igény van erre vagy. Életlen. Nem tudom, nekem az jött le ebbe az egész, amit mondtam az elején, hogy, hogy itt történt valami nagy érvágás, és így szétszakadtak ezek a, nem a táborok. Róla. Nem hát. beszélnek róla, nem beszélgetnek annyira egymással. Nekem az jött le egyébként, hogy itt a nagyon nem is zajlik olyan nagy csserekereskedelem, tehát itt nagyon minimum. És ezért fontos ez a, ez a vásár, amit itt szerveznek a Kingdom-ba, hogy újra összehozni a ezeket a csapatokat, és hogy ugye elvileg misón az, aki nagyon ellene van ennek az egésznek, mert hát ahogy láttuk, hogy Alexandriába is Éron például teljesen mellett a vásár mellett van, tehát az valamilyen békéltetés akar lenni, csak hát volt elvileg akkor valami nagyon nagy gond, ami lehet, hogy a végén megire lesz visszavezetve, bár így, hogy már nincs ott a színésznő furának érezném. Há, igen, ami... ezen röhögtem, hogy, hogy a Missón nagyban kijelenti, hogy minden ilyen idézőjelben város feleljen magáért, ugyanakkor meg elhoz azért egy másik helyre öt embert. Tehát... Ez, ez, ez, ez mi? Tehát, ha, már, ha már itt az új társaság, és te fogadod fel őket, hogy oké, okay, akkor legyen velünk, akkor saját közösségedből legyen, ne más helyiségére vidd el, hogy akkor ők foglalkoznak vele, és az tehetesd őket, meg ilyesmi, ez, ez nem tudom, na nagyon fura van ebben a fél évadban. Tudom, ott valami nagyon nagy motivációs szárazik hiányzik, és kicsit olyan másnak érződik tényleg a karaktere nélkül. Mm -hmm. ja. Csak remélem, hogy nem húzzák el a végtelenség, hogy már érdektelen lesz, mire kiderül, hogy micsoda Mert Ez régen ugye volt sokszor. Jó. Ja. Na, de hát, ugye? Voltak itt. Hát elmentek megkeresni Júgyint, nem tudom, hogy azon kívül volt ja, valami. Hát az utolsó jeleneten kívül, uh -huh. de hogy, hogy elment Derél, meg Éron, meg Jézus megkeresni Júgyint. És nem tudom, ez az rész voltán, ami jelenetről jelenetre a legjobban föl volt építve, már amikor ott tartottak, hogy a sötéthetett be, és ilyen nagy, nyílt tereken, ez a ilyen félhomályos, ködös valami tiszta ilyen, ilyen horrorfilm feelingje volt, és így valóban féltem a zombiktól, így nem tudom uh -huh. hány év után újra először. Jó. Ja. Az így van, izgalmas volt a rész, meg feszült volt. Tehát így, így érezni lehetett rajta a meg minden, hogy így tényleg egyre sötétebb van, és tényleg ugye merekültek fordulatosan a zombik elől. Tehát ugye megtalálták a eugene előrángatták ott a pajtával, és akkor mondja, hogy de beszélnek a zombik, és hogy de Na, majd, de, de nem ezt... így mondták, hanem össze-vissza ilyen rébuszokban beszéltek, hogy... Nem, nem, tehát velem ezt megtörténne, hogy hallottam beszélni a zombikat, amint egy ismerős arcot meglátnék, azt mondanám, azt mondanám, hogy te, én hallottam beszélni zombikat, nem, ezek össze-vissza beszélnek, alját, hogy kimondanák ezt így kerekperec, és csak nem tudom, a 28. percben köpik ki végre ezt. De át, akkor úgy. se hitték volna el szerintem. Tehát, hogy tényleg te élsz egy ilyen világban most már, hát szerintem egy ilyen 8-10 éve biztos, hogy mehetnek itt az események. Tehát most tudja, ugrottunk 6 évet, előtte volt szerintem 2-3-4 év, elképzelésem sincsen. Ebben élsz, és akkor egyszer csak valaki benyogi, hogy amúgy ez nem így van, tehát hogy tudnak már beszélni a zombik is. Tehát lehűjézed, nem? Nem, én nem hülyezném. Teh tehát ez, a, ez olyan, mintha én most azt mondanám neked, hogy nekem van egy beszélők. aki értelmesen Na, tud Hát beszélni. jó neked. Hát és azt mondja, hogy be vagy tépe Gergő, és lécig küldjél róla a videót, vagy valami, és kevesebb narkót létszi. Na jó, de hát fia, azért lehet, lehet annyira már hinni a szavukban, szerintem, hogy, hogy meghallgatják. Hát öf, nem tudom. Tehát most ezt tudod, ez ugyanaz, hogy most valaki azt mondja, hogy Földön kívülével találkozott. Tehát hát, hogy ezt jó, is azt mondod, ő... hogy ez nem igaz. De ez olyan, mintha azért nem teljesen megy, már van egy zombi apokalipszis Tehát, hogy nem az, hogy Földön találkoztam, hanem hogy <gül> már itt élnek egy tíz éve a Földön kívüliek, és akkor mondott, hogy figyelj, találkoztam egy izé, egy zöld Földön amikor az összes kék. Tehát, <gül> hogy, hogy jó, végül is lehet, látunk már furább dolgot. Nem. Tehát én, én ezt még valahol el tudom fogadni, hogy amúgy se hitték volna el. Mert én se biztos, hogy elhiszem. Nem tudom, nekem, ami nagyon tetszett ebbe az epizódba, a legvégés, legvége jelenet a, a Jézusos, on kívül, amiről biztos beszélünk, de hogy a, a derillnek ezek az ilyen taktikái, meg, meg cuccai, hogy vannál a fölhúzós óra, hogy egy hordát el tudjon mm, magától, igen. meg a petárda, meg tudod, hogy tényleg elhiszed, hogy ez a csávó az ott kint élt hat évig, és mindent összeszerelt, és kitanulta a izét, a, a zombi elhárítási kung fu jutsút, vagy nem tudom, hogy a tényleg egy, egy igazi, most megint olyan bedesznek érződött derél, hogy az a csávó az, az a vigyáról. Tehát hát olyan elmés volt, meg kreatív volt úgy általában, és ugye ez is így, jöttek ezek a tök megoldásai, amiket láttunk ugye az epizód során, hogy miket, megad bedobált, és egyik sem működött. Uh -huh. És amikor tényleg te csinálnak egy ilyet egy-egy ilyen epizódban, filmben, bárhol, akkor azt mondod, hogy ja, ez, ez egy okos megoldás, és utána kiderül, hogy nem működik, és nem érted, hogy miért. Tehát, hogy, hogy miért van az, hogy a zombikat mert nem érdekli a zaj? Miért, miért nem mennek utána is? Ezáltal nyilván a, a rejtét és a misztikumot is egy kicsit feljebb tornázzák, meg az, hogy ö, ugye menekülnek előle. Tehát, hogy ugye megpróbálják ezt megúszni, és mégse sikerül. És ez egy olyan régen látott feszültséget hozott vissza ebbe a sorozatba, ami nagyon-nagyon hiányzott már. Igen. Minde az, hogy tényleg hogy forgatási helyszíneik vannak. Nem mindig ugyanazon az egy-három utcán a, az erdő mellett forgatják meg az, azon az egy tisztáson, hanem tényleg A-ból B-be, C-be elmennek, és úgy érzed, hogy valahova haladnak, a zombi horda is halad, és nem tudom, hogy van egy olyan folytonosságod az egésznek. jó? Mm -hmm. Jó, van. hát mielőtt szerintem a jézus szenetre rá rátérünk, még azt azért említsük meg, hogy négyen észreveszi, hogy a cellája. Na, azt is kiengedte ki. Ja. Meg <gül> <gül> Nem tudom, nekem úgy jött le egyébként, hogy csak Gébria bevágta saját maga mögött, és elfelejtették becsukni. De ott hagytak valamit neki az izé a cella ajtónál, nem? Vagy én rosszul az... emlékszem, hogy valamit a hogy a földön. Gabriel az kiment a... a, a Ezért bevágta maga mögött a cellajtot, és aki ott volt csávó, ilyen nem tudom őr, ő meg csak levette nigerről a... Mi a fenét? Billing-cet, Miután már kim volt mindenki a cellából, és nekem úgy jött le az egész résznek a végén, hogy akkor azt ott úgy felejtették. Mm -hmm. Nekem is úgy jött, tehát, ja. Ö, Az nagyon balfasz lenne, nem? Hát... hát... De és okay, akkor kijön ki ki a... Ja, de jó, és kijön a néger, és akkor remélem csak annyi lesz, hogy el, elkezd mesét olvasni a gyereknek, vagy nem tudom, tehát hogy nem, nem kezdenek el itt ilyen nagy menekülés meg kihozni ebből. Én egyébként simán bele tudom azt látni, hogy a vinni magával Juditot. Mm, uh ugye, -huh. elmennek etten, kalandozni valahova. Aha. Aztán mondjuk egy rész múlva meg visszamegy, vagy visszaviszi a gyereket. Tehát, vagy csinál valami nagy jó cselekedetet, és, és ezzel akar szimpátiapontokat pontokat szerezni. Ah, hát, az remélem, hogy nem lesz amúgy. Tehát én inkább egy olyan tudok elképzelni, hogy tényleg elmennek ott, kalandoznak, és akkor a rész végén visszaviszi, és akkor azt mondja, hogy jó, amúgy úgyse jutnék messzire egyedül, mert valószínűleg nem jutna messzire egyedül. Tehát, hogy én se tartom valószínűleg hogy bármilyen esélye is lenne, hogyha innen meglógna. Nem egy irányba haladunk, tehát, hogy mindenképpen meg akarják váltani idővel Négent. Uh -huh, uh -huh. Tehát valami, valami lesz, hát reméljük nem ilyen nagyon elcsépelt, és ilyen 5 perc alatt azt mondják, hogy oké, okay, főnök, mire ugye a szerencsétlen csoportot meg elhajtották a francba, akik nem csináltak semmi rosszat, csak léteztek. Uh -huh. az is egy olyan nagy párfordulás lenne. Jó, hát, akkor... nem, nem is tudom amúgy, hogy Negan-e egyáltalán lehetnél ilyet csinálni, most a hat éve is ott van a sitten. tehát az csak egy ilyen jó formában van, tehát az sem egy nem balondult meg, yeah. Te egyedül bezárva. Igazából jobb formában van, mint a, a reboot előtt. Igen, Igen. <gül> mint Gabriel. Jó, és akkor hát a rész legvégén egy szerintem rendkívül jó jelenet, hogy ugye, bár ott megjelent a horda, és ez a, az a Eugen-os akciónál, ugye, ez ugyanaz a horda. Igen, igen, igen ez igen. az. És ott volt a Jézus is, és hát ez a horda, ez fontos, hogy beszorítja Jézus, de hát az a sorra darálja őket megszokott módon. Ismerjük, hogy néha nincs könnyebb dolog, mint ezeket a zombikat megölni, másításokkal. E, hát ez tényleg olyan volt, mintha Neó lenne. Tehát ez nagy kabáttal te de, de, de, de tiszta olyan volt, mintha most itt Kianu Reeves És seggeket. És egy halom zombi csak így közelít felé, és sorra döfi őket feje, meg stb. És amikor éppen egyet újra leszúrna, az hirtelen ilyen pámlatos gyorsasággal kicselezi, és ő szúrja le őt. És ekkor, ekkor jövünk rá, hogy ezek azok a suttogók hogy ezek emberek, és ö, oda is suttog neki valamit, hogy oda jöttél, ahol nincs keresni valót vagy valami. Majd mindjárt megkeresem amúgy az az idézetet hozzá. Azt hiszem, azt hiszem ezt mondta. És ö, első dolog, amire gondoltam, hogy ez a, ez a szerencsétlen Jézus állnan hordozta ezt a páncét, ami látszolok szart semért. You are where you do not belong. Tehát, hogy itt ez volt a, a, a szöveg hozzá. Jó. Ja. És rendkívül. Tehát ez tényleg egy olyan ú, azt a jelent. Főleg abban a... Tehát nagyon jól is nézett ki ez a, ez a ö, ilyen ködös félhomály, meg stb. És tényleg a, annyi embert, hogy annyi zombit legyilkolt már, hogy azt hitted, hogy oké, okay, ez most így megy tovább, és hirtelen a semmiből, így látszólag az egyik a sok közül, Ilyen, ilyen kicselezi őt, és ő szúrja le őt. És ez, ez tényleg egy ilyen, ilyen kis sok volt. De, de nem számít a szarra, hogy visszaüt. Igen. Tehát, hogy mi a fasz, a zombi nem csak egy visszaüt, de le is szúr mellé. Tehát ez a, ja. ez a, az a full lesokkolás volt. És nyilván a nézőnek is. És én, is én néztem, hogy ja. Elol tehát én, én elolvastam előre a cikkeket, tehát addigra már javában lefutott az évad, amikor én ennek nekiültem. Meg így el is olvasta a híreket, mert azért valahol kíváncsi voltam rá, hogy na, mi van, hogy most sajnáljam el, hogy nem néztem hetiben, és akkor látom, hogy jó, meghalt a Jézus, nem, nem, nem jobb biztos, majd itt lesz valami, és mondják, hogy á, jó is volt a jelent. Aztán én néztem, és, és tényleg, hogy így becsapódott, így is meglepődtem rajta, hogy wow, azt így is lehet. Ez mm -hmm. ilyen walking, tehát teljesen idegen volt, hogy hatásos a, a haláljelenet, mert a Rick után az, az gáz volt, megint jelentett. <gül> az <a> <gül> hogy, hogy aztán az tényleg az a régi old school walking, that fashionben ment, de ez viszont tényleg egy, egy, egy menő húzás volt, és izgalmas ilyen. is volt. Utána a színész mondta, hogy ő nem bánta annyira, mert hogy nem sok dolga volt maga itt színészileg, tehát így nem nagyon tudott kitejesedni így, hogyha, hogyha ilyen nagyobb színészi ambíciókat dédelgetett ez nem az a hely volt, ahol ki tudott volna ezzel tűnni. És ezért örült is, hogy a, a karaktere végül meghalt. Uh -huh. Jó. Engem kifejezettel lenyűgözött. Tehát, hogy. Tehát, még mindig azt mondom, hogy az előző évadban autóverseny <gül> Hol van ez már ahhoz képest? Ez mestermű. Hosszkárt neki, vagy valami. <gül> nem. De, de tényleg, én nem hallottam semmit a, a Jézusos halálról, csak Rikket és, és te, et lesokkolt, és az a jelenet is borzasztó, Jól volt megkoreografálva, jól volt vágva, nem az, hogy jobbra-balra vágnak így másodpercenként háromszor, hanem hosszú, kitartott jelenet, sorok, és egyáltalán nem számítottam rá, hogy ez fog történni. Nagyon. Még úgy is, hogy tudtam, hogy itt a rész vége, és utolsó ö, epizód a fél évadban, de teljesen váratlanul ért. Hát már a régi Walking Deadben azt, azt úgy csinálták volna meg, hogy akkor így, így kicsit megsérül, és akkor ott így megáll, és akkor körbeállják. Tehát, hogy hasonló lett volna a vége, csak nem hal meg a Jézus. I yes. guess. Inkább, de és ugye tényleg ezzel lett végig, hogy akkor megindulnak ugye feléjük ezek a szarházjak, és be vannak kerítve. És a következő rész pedig ugye innen fogja közvetlenül fölvenni a, a, a fonalat, amit lehet, hogy megint hetében fogok akkor nézni, mert tényleg érdekel, hogy hova viszik tovább a történetet. Uh -huh. jó jó, úgyhogy uh, ennyi volt a, az e fél évad a Jaj, még év egy előtt. gondolat igen, azt észrevettétek, hogy nem volt egyszer se ez az ostoba közeli kamera állás az arcokról, szépen végig folyamatosan. Ja, Tehát, nem vörös volt... szemei? Meg Igen, ilyen? Rick vörös szemei, meg izé, derélnek ez az ilyen összehúzott ajak és szem, és így mintha sírni akarna, de mégse. Tehát, hogy nem voltak meg ezek az ilyen ostoba, ilyen százszor elcsépelt ilyen közeli képek róluk. És ez úgy jó esett. Igen, uh -huh. a Rick az jó a volt ebben a fél évadban, mint úgy általában, és egyáltalán nem hiányzik. Érik, nekem sem amúgy. Tehát így ahhoz képest, hogy ő volt a, a Walking Dead, meg minden. Tehát, hogy tényleg amikor én hát 8 éve kezdődött el az, az egész, tehát uh, akkor még ugye tényleg egy frissen tudtam, hogy jönni fog majd egy új zombi sorozat, és pont ugye október 31-én Halloween este ment. le, ugye a Magyarországon akkor mit ezt uh, uh, hallottak napján láthattuk, és hogy hazaérte, és akkor, na, akkor van új sorozat, kíváncsi vagyok rá, és akkor így felbukkant ez a fura csávó, ez a fura sorozatban is kifejezetten tetszett. És ahhoz képest már mennyit elmentünk, és tényleg azóta minden egyes részben szinte volt Rick Grimes. Tehát most már mm -hmm. 130, nem tudom, hogy hány epizód ment, és és valahogy nem hiányzik. Tehát ugye tényleg nyilván a, a sorozatnak az is jót tett, hogy keresett magának egy új hangot. Tehát talált magának olyat, ami, a, amivel egy picit picit meg tudja újítani magát ebben a fél kétszer is. Tehát ez volt egy picit fura, hogy tényleg azért eddig egy, egy ennyire konzisztens sorozat, hát konzisztensen béna volt, most hirtelen így kétszer is újra definiálja saját magát, ami, ami nekem egy kicsit sok volt. Lehet, hogy lehetett volna ez egy picit várni, másképpen ütemezni. Nem tudom, e, minden esetre egy picit nekem ez sok volt, hogy kétszer kellett újra megszoknom ugyanazt a sorozatot. Nekem bejött. Én ő, igazság nekem nem hiányzik Rick, de én azt csak azt az egy dolgot sajnálom, hogy nem láthatjuk, hogy ezzel a sorozat uh, showrunnerrel és, és rendezéssel és stb. Ő vele már nem lesz a sorozatban semmi. Ma nyilván látjuk a filmben, hogy ott pi lesz, de, de hogy úgy kíváncsi lettem volna, hogyha tényleg kap egy kompetens forgatókönyvet egy-egy rész, kompetens karakter, uh, Éveket, meg mit tudja, az, amit tudott volna kezdeni Andrew Lincoln, nem csak azt, amit eddig kapott. Mert mm -hmm. akkor szerintem kihozta a maximumot, csak hát az nem volt szerencsétlenek sok. Hát igen, de hát mindeset réleg ez egy, ez egy korszak lezárulása, tehát ott 9 vagy 8 évet néztünk ebből. Annyira nem bánom, mert tényleg a Walking Deadnek szüksége van arra, hogy, hogy hogy egy picit másik arcát mutassa meg a nézőinek. Mi mindenképpen igényeltük, hát most már tényleg két éve ezen sírunk, vagy három év, vagy történjen már valami könyörgöm, és itt vagyunk, és nem mondom, hogy annyira megérte várni, mert azért tényleg rengeteget bosszankodtunk, meg szívtunk emiatt, de most már, hogy itt vagyunk, így már egy picit, picit elnézőbbek tudunk lenni. Még akkor is, hogyha még mindig vannak, olyan dolgok, hogy forgatjuk a szemünket, és trikken még nagyon béna volt az a kivezetés, de van már benne annyi jó dolog, értékelhető, tolerálható pillanat, hogy már tudjuk azt mondani, hogy szívesen várjuk a következő részt. Így van. Jó. Úgyhogy én mindenképp várom. Januárba indul, ugye? Február. Február, Igen. Jó. Én várom mindenképp, és... Hát, ha minden igaz, ez a leghosszabb filmbarátok expresszünk. Lehet. Elosan két órán által. Úristen, még több idő, hadd dicsérünk. Ja, Jézusom. Én azt hittem, hogy fel annyi idő lesz, mint máskor. Én is. Jó. Oké. Na, hát érdekelne, hogy a hallgatók is így látják-e, mint mi, hogy, hogy elindult végre egy nagyon jó irányba ez a sorozat, és hát mindannyiunknak egy nagyon újfajta hozzáállás volt, hogy így nekiálljunk rögzíteni, de de megérte. Tehát itt párra mindig kritizáltak minket, hogy, hogy uh, sze, szerte széllyel csak fikázunk mindent, és fröcsögünk, és minek nézzük akkor, stb., hogy nem is akarjuk szeretni. Tessék, itt a példa, csak a sorozatnak kell összeszednie magát, és ennyi. Ja, Ma nem a hibák. Ja. Arra lennék egyébként kíváncsi, hogy van-e valaki, aki meg pont az ellente ki annak, amik mi vagyunk. Tehát, hogy ő eddig élvezte a sorozatot, az és most ez nem tetszik neki. Én és biztos vagyok benne, hogy fogunk ilyennel találkozni, de az ők meg kommentben írják le nyugodtan, ja. hogy miért volt jobb régen a Walking Dead, tehát mondjuk tavaly tavasszal, mint most. Tényleg érdekel, hogy, hogy mi, miben, milyen szemléletbeli változás nem tetszik az embereknek ebben, mert, mert mindenképpen egy érdekes téma ez. Jó, úgyhogy akik kiszálltak és csak ami beszámolóinkat hallgatják, szerintem tegyenek vele egy próbát. Visszatérhetnek, mert ribútot láttunk tényleg kétszer is. Így van. Nyugodtan folytathatják, innen nem vesztettek sokat, bármennyit hagytak kit. Ez így van. Jó. Jó, úgyhogy hát reméljük a hallgatók is élvezettel figyelték ezt a majd két órát és Folytatni fogjuk, tehát ez egy már egy ilyen filmbarátok tradíció, hogy amíg Walking Dead lesz, lesz kibeszélő. Úgyhogy uh, itt tartjuk a frontot, és akkor köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük Sirin, hogy ismételten itt voltál, és elfogadtad a meghívást. Nagyon szívesen. És uh, Gergő neked is, és akkor találkozunk uh, hamarosan egy számozott adással, és... Uh, legyetek jók, írjatok véleményeket a Walking dead nagyon kíváncsian olvassuk őket. Na, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!